Under inspelningen av det här avsnittet så nåddes vi av nyheten att Danny Boyle hade hoppat ur registolen på Bond 25. där av vändningen ungefär halvvägs in i avsnittet så att ni inte tror att vi är helt efter under första halvan. Njut av avsnittet och tack för att ni lyssnade. Då får jag äntligen säga varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond som är tillbaka efter sommaruppehållet, eh, taggade för en höst fylld med avsnitt, äntligen! Ja, och vi sparkar igång den här hösten med det spekulativa 56 avsnittet där jag som heter så mycket som Emil medverkar och jag har i vanlig ordning med mig de tre spågummorna som heter vadå? Ja det är Otto här, Richard och Emanuelle. Och hur är läget med er och hur har er sommar varit? Det är bra, den har varit bra. Det är ungefär vad man kan säga Nej men det har varit skönt, det har varit varmt så inåt helvete Men det har väl inte undgått någon Och ja Det har varit, nej, men det har varit bra, det har varit lugnt Det har varit trevligt med fotbolls-VM Nice Ja jag har bara tagit det lugnt mm. faktiskt. Inte varit eh, utomlands tror jag. Nej, det har jag nog inte. Brukar du någonsin inte ta det lugnt åt då är ju den givna frågan. Nej, det är sant. Jag har tagit det lugnt jag har tagit det lugnt i liksom 26 veckor nu så jag har lite dålig koll på vad jag har gjort vilka veckor. Eh... har du kunnat fråga dig i februari? Bara, hur var det i vinter så här? Jag tog det lugnt. Nej, jag tog det lugnt. <laughs> Exakt. Ja, jag misstänker att du har gjort precis motsatsen den månaden. Uh, ja, så först och främst är det jävligt kul att börja podda igen. Extremt kul. Senast vi var samlade alla fyra var för snart tre månader sedan. Fyra månader sedan. Fyra månader sedan typ is. Ungefär. Mm. Helt otroligt. Så det är jättefint skönt att vi alla är samlade igen. Ja. Uh, så jag är taggad. Så det här är... Det här är ett helt sjukt uppehåll. som mellan uh, Life to Kill och GoldenEye. Vi oh. har vårt riktiga, ja. <laughs> riktiga uppehåll nu. Nu är vi tillbaka i nutiden, så inåt helvete. Jag hoppas att våra kära vänner Nybro kommer att älsa den här podden. Tillbaka i nutiden och prata om framtiden. Ja, exakt. Nej, men jag har haft en otroligt bra sommar. Det känns som att... Eh, ja, min semester har typ en månad sen, så det känns som att sommaren är lite avlärd sedan. Särskilt nu. är på gång, men jag har haft det otroligt trevligt. Vara utomlands, varit här och där allt det där. Så det är trevligt och nu är det inte längre kvar tills jag har på universitetet också så framtiden är här mm, äntligen eh, alltså ja, men din beskrivning av sommar var ganska bra man har varit lite här och där det är utomlands och i Sverige och fram och tillbaka eh, och jag har haft lång semester, så att jag är nu också till slut tillbaka på jobbet där jag ska vara där jag känner mig som hemma det är faktiskt skönt Uh, och inte i Tanzania. Ja, uh, det var trevligt också, för förvisso. <laughs> oh. Inte fyska. Nej. Men det roligaste för mig är egentligen. inte roligaste. Men något som jag uh, har varit väldigt roligt den här sommaren. Jag har liksom. Uh, jag har slagit på uh, min lilla spionjärna. Uh, Eller jag har börjat dyka ner lite andra grejer. Uh, jag har inte börjat spionera på folk. <laughs> <laughs> inte än. Det känns som att det är på väg. Din, din naturliga <laughs> produktion är att du kommer smyga runt på. I Bromma och titta på människor på Lövlunda-vägen. <laughs> alltså, jag kom ju, jag har ju en Stig Berling inom mig. <laughs> <laughs> du har en väldigt bra hållning för att vara perfekt och gå in i rätt sål och vara dumd för någonting. Du skulle smälta in perfekt bland Mossad-agenter i Tel Aviv alltså. <laughs> Det, kän det, kän det känns mer som att du har spionspoof Du ska sitta på en parkbänk med hål i en tidning. Det skulle också trivas med, faktiskt. Ja. faktiskt. Lös mustasch och basker, det är väldigt mycket du, mm. Rickard. Lös, musta lös mustasch över den riktiga mustaschen. <laughs> Precis. Jag vill ju påtala det att jag faktiskt har en riktig mustasch igen. <laughs> Nej, men jag, har liksom börjat, jag har börjat läsa lite Hamilton. Jag har... Läst eh, Greene. Green. Eh, jag har läst lite spionböcker. Väldigt fan. Det är, det är bra grejer alltså. Eh, och oh, också bara jag slänger in ett litet tips här i början. Det finns en Netflix-komediserie från Frankrike som heter. Eh, ja, Jag kommer då inte på franska, på engelska heter den i alla fall A Very Secret Service. Eh, 60-tal. Eh, de gör parodi på franska underrättelsetjänsten. Fantastiskt roligt. Otroligt bra. det tycker jag är... och så den här härliga estetiken från 60-talet. Det ska man se på. Det är skitroligt. roligt mm. Så att eh, min sommar har varit fylld kulturmässigt av spioner av alla andra slag härligt mm. Förut, förutom bondo Ska vi mm. Och jag tycker då tvärtom mot Rickard att eh, Emanis beskrivning av en sommar där man har varit lite här och där Inte alls stämmer speciellt bra För jag har alla veckor utom en befunnit mig på en och samma plats i en och samma stol Nämligen på jobbet eh, Men eh, jag kommer börja flänga de kommande veckorna Så då får jag börja flänga runt överallt eh, Och ladda för, för hösten Du står till Spanien nu då? Uh, yes, Spanien först Och sen så blir det även en sväng till uh, Riga Oh, just det, du ska på kryssning nu, är det så? Nej, flyga till Riga Aj fan. men nu var på en kryssning du Var det till Riga i, var, Aj, var i, i, i vintress uh, Va? Då har du varit på någon sån här kryssning nyligen känner så Är <laughs> det och för sig, det var vi som var på kryssning tillsammans Ja det var så. <laughs> Har du inte varit på någon sån där kryssning Ja, men det var ju vi du har, du har vaga minnen av att jag var fem, men du minns inte din egen medverkan på kristningen. Ja, det är fullt rimligt att jag inte gör det. Det kanske är bra, jag vet inte. Ja. ja. Nej, men. Äh, ja, så det har väl inte hänt så där jäkla mycket för mig i den här sommaren. Det kommer, kommer nog mer nu under hösten, tror jag. Eller i alla fall de kommande veckorna. Sen blir det. Det, är det vanliga igen, nämligen jobb men, men, men, men Ja, det blir ju minoritet för första gången här nere i Stockholm Nu i höst mm. ja i alla fall bland poddeltagarna Ja, jo norr det finns ju mm. fler kvar i Stockholm men... Ja, jo, absolut Bland oss Yes, både jag och jag, jag Manuel bor ju kvar där Hamburg Men jag ska ju flytta Norrö. Till flen mm. Nej, men till Härnösand faktiskt Så det blir nice Tystnaden på det där är väldigt lämpligt. Jag förstår inte att du står flyttat till Härnösand- av alla pissorter i Sverige. Oh, ja, men det... Mm. Nej, det är, det är inte just staden jag längtar till- utan det är ju själva utbildningen. Nej, det hade vi varit besviken annars, om vi säger så. Ja, exakt. Nej, men det blir, det blir trevligt. Åh, oh, nej men jag var ju en sväng till London. Just det. Som alla, ni som har Instagram- så var jag ju tvungen att göra ett, ett litet inlägg där. Eh, för jag var ju först på Bond in Motion- eh, och det som ni som har följt oss länge vet att vi alla var där för några år sedan. Men mm. eh, nu är det själv och det var lika kul den här gången måste jag... Eller ja, det var inte riktigt lika kul. För det är speciellt att uppleva det tillsammans med andra bondnördar. Eh, men det var ändå mm. kul att vara där igen. Eh, men det jag gjorde sen som inte som jag inte ens tror att ni vet... Oj då. Oj oh. då var att jag var på Bletchley Park. Eh, Oj då. Mm. Nice. Det vill säga den, ja, det ställe där man decifrerade meddelanden och försökte knäcka enigma på andra världskriget under andra världskriget. Mm. Eh, Jävlar ja, vad coolt. Mm. Det var en enorm utställning. Alltså, det är ju en permanent utställning. Det är superstort. Eh, och nu hade de också en liten eh, utställning kopplat till Ian Fleming och Bond, som var väldigt speciell och eh, tyvärr ganska underväldigande när jag väl såg vad det var för någonting. Det var ungefär en av hela stället. Eh, och det var konstverk som eh, de hade bett konstnärer måla kopplade till eh, olika sekvenser i Bondböckerna. Okej. Okay. Så det kunde vara lite allt möjligt. Det märkliga var att det var mycket från Horowitz. Från... Det, aha. det där lät väldigt... Jag vet inte. Flummigt. Ja. ja, det lät väldigt flummigt. Det var ganska flummigt också. Eller flummigt, det var det konst? Det var målningar helt enkelt. Ja. Uh, det, men det känns väldigt konstigt att det är på Bletchley Park. Ja verkligen. Ja, jag fick <laughs> inte riktigt ihop. De försökte ju. alltså Jan Flemming hade ju med dem att göra på under andra världskriget, mm. även om han inte var stationerad där. Sen blev det ju en liten stretch. Eller jag förstod liksom inte vad poängen var med just uh, målningarna. Men. men uh... När det nu liksom kom det här till på Blackstreet Park, var det nu i år eller? Ja, det hade premiär någon gång tidigare i år. Åh. För hon i Forever A Day, hon kvinnan där, nu som jag inte minns namnet på. Hon jobbade väl på Blackstreet Park. Om jag tänker om det har något med det att göra. Oj, det har jag faktiskt... Gjorde hon det? Ja, just det. Jag är ganska säker på att hon gjorde det någon gång. Ja. Ja. Jag har också det nu när du säger det. Så. det stod inget om det stod inget om det på utställningen så att det hade nog gått om förbi i så fall mm. Mm. men däremot det var lite kul de hade i alla fall en monter med eh, en monter med eh, brev som Jan Flemming hade skrivit till folk på Blesley Park angående verksamheten de hade med varandra att göra Eh, lite autentiska brev, vilket var lite coolt. Ja, men det är, det är sånt man vill se. Jag tror inte man vill se en målning när man åker dit. Nej, så det var lite... <laughs> Tolkad av artist, eller av målare som inte har något särskilt intresse i Bond som säkert målar av scener från filmerna. Mm. Nej, det var väldigt tydligt vilka scener de hade plockat från olika böcker faktiskt. Okej. Okay. Eller det stod vad de var inspirerade av. Men, ja. Nej, men det var... Jag, jag kan säga så här, det var... Det, ja. Är du intresserad av andra världskriget och hela Enigma-grejen så är det superintressant. Men man behöver inte åka dit om man är Bond-fan så att säga. Och inte av den anledningen. Och bra att du nämnde Instagram för då kan vi passa på att plugga för det här med. Nämligen våra sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter. In och följ oss om ni inte redan gör det. Men innan vi sparkar igång det här avsnittet så har jag faktiskt en nyhet som jag tänkte ta upp Som kan vara den mest iskalla nyheten vi någonsin har pratat om i det här programmet Eller programmet, podden Men, Emil hoppar av Och det är väl kanske fram, framförallt iskallt för att den är så pass gammal Vi hade till och med kunnat prata om det här i våras ja. Och lite också på grund av ja, den nyheten faktiskt är Men vi snackade om, om det här förra hösten i alla fall Så jag tänkte att vi kan väl uppdatera på det Nämligen det att MGM blev ju faktiskt stämda mm, just det. av konsumenter för att, ja, för att de var vilseledande med sin James Bond-box för att de hade sagt att det innehöll alla James Bond-filmer men boxen innehöll inte Never's Never Sin Again och Casino Real från 67. Och det här nådde faktiskt sitt slut nu i våras och det blev aldrig någon huvudhandling överhuvudtaget utan parterna förlikades och MGM gick med på att ge alla alla som har köpt den här boxen en digital kopia av Never's Never Again och Casino Real från 67 men ingen av parterna ska ha erkänt sig, ska, ska som en del av förlikningen då ha sagt att de gjorde fel så MGM har inte erkänt någon skuld i det hela mm. så så tog det slut helt enkelt mm. skönt att inleda med juridik mm. <laughs> ja. det känns bra Ja alltså Får jag kommentera? Yes Tack eh, Nej men <laughs> jag, jag har ju Jag har sett det här och eh, Sett något Ja men något forum MI6 var det väl eh, Vissa fans är upprörda Och tycker att det är väldigt fånigt eh, Och det kan man väl tycka att det är i och för sig Jag tycker också att det är lite Lite fånigt att eh, Ens orka bry sig om det där Men själva utfallet är inte så mycket att säga Egentligen så mycket om jag menar vi, vi kan sitta och prata om officiella och inofficiella bondfilmer hit och dit. Men eh, i slutet av dagen så är Never Again och Asinuels 6-7 bondfilmer. Eh, det kan liksom inte vara något annat. Eh, mm. Så att ja på ett det är väl vilseledande även om det är fånigt av konsumenter att dra det så långt att faktiskt göra en stämning av en ansökan. Mm. Jag tror ju ingen ja nästan ingen som köper boxen köper den för Never Say Never Again eller Casino Royale från 67 det vore ju ja, det vore väldigt märkligt nej men samtidigt så om man tittar på typ Rotten Tomatoes och IMD när de rankar bondfilmer så har de ju ganska ofta med i alla fall Never Say Never Again jo. så det är ju finnas folk som ändå tror att Never Say Never Again är någon form av officiell bondfilm för att de inte helt enkelt har koll Aha. så den kan ändå köpa att folk saknar på ett eller annat sätt men Casino Real 67, ja, där är det ju svårare. Ja jo, jag tänkte mest kvalitetsmässigt att folk ja. är sugna på att se Never Sin Again. Mest för principen kanske. Men samtidigt, Bond, många tänker ju bara bondfilm som en massa av filmer. Och jag tror inte man de reflekterar över att Never Sin Again kanske är sämre eller bättre än Octopus. Utan för dem är det bara en Bondfilm. Ja jo. Så, så, så lär det säkert vara. Mm. Jo. Jag har inte sett eh, att MGM eller deras ombud ska ha uttalat sig. Däremot så såg jag att eh, de som representerade då, eh, den här kvinnan som var en, tror hon var en kvinna skit samma, den som stämde i alla fall från början, den konsumenten, eh, ombud fick uttala sig och, eh, om varför de valde att förlikas. Alltså de sa ju bara det här vanliga men det är, det är extremt eh, dyrt och processa och det finns eh, riskerna är stora, så då var det bättre att förlyka sig. Och för MGM så är ju det också väldigt rimligt, speciellt med tanke på att amerikansk konsumentlagstiftning är helt hänsynslös i eh, skadeståndet som MGM kan åka på om det skulle ha gått felaktigt. Så det är ju inte så konstigt att de bara, ja, här får ni digitala kopior och så, hej då. Ja, exakt. Så det är ju fullt rimligt att det blir en förlikning, men nog om det kanske. Apropå hänsynslösa summor, vad tycker ni om nyheten som briserade som en bomb år, då? Att eh, Aston Martin ska bygga 25 replikor av DB5-orna. Alltså riktiga bilar. Oh. De ska kosta 3,3 miljoner pund. och ska, Då ska allt ingå. Oklart vad det är. Om det är katapultstolar och allt möjligt. Men eh, riktiga db 5 ska byggas igen i alla fall. Det har något. Det skulle, det skulle i alla fall ingå roterande nummerskyltar. På riktigt? Ja. Oj. Jag tror det. Jag tycker att jag läste det. Det är helt sjukt i så fall. Ja, det är ju riktigt modlå. Ja. Alltså, bara inte, inte biljäveln är med i Bond 25 så tycker jag det är kul. Ja, precis, då, är, då, är jag, då, då kan jag köpa det. Mm. Ja, eller hur Då förklarar de hur, Bond, hur Aston Martin DB5 har ratten på ena sidan i Casino Real och andra sidan i Skrymform. Han köpte ju en ny bil, det är ju en replika bara. Ja, exakt. Det är lugnt. Ja. Ja, jag tycker som sagt att vi borde crowdfunda ihop det här. Så att vi kan köra en DB5 och köpa den tillsammans inför avsnitt till 100 oh. Vi tar en roadtrip med DB5 ner till Alperna och kör runt i Schweiz Precis, vi, vi, och, vi och våra 30 lyssnare måste putsa in en miljon var Ja, det är lugnt Det är Ja, ja, ja Vi får teckna något sponsoravtalen och betta in i företaget ja, Någon av våra lyssnare borde ju vara, vara tät kan man tycka ha, har vi någon tät lyssnare så är det bara skriva skriva till oss på Facebook, Twitter eller Instagram eh, lämna mm. barnkontouppgifter och sånt här också, så, <laughs> så, så löser vi resten ja, gärna, gärna, gärna en liten summa över också så vi kan gå, åka till Bahamas också i sista ja, avsnittet visst, vi som vi, vi nya tidens grananska prinsar som bara, nej men skicka en så löser vi det exakt Ingen Nigeria-brev nu utan tid för podd-brev istället. Och gärna lite, lite till så vi har råd att köpa ett Lego-sätt också. Ja. En riktig önskelista nu alltså. Ja. Jag vill åka en riktig DB5 med en liten, liten Lego-DB5. I knät. Sitta och leka och med På sätet bredvid, exakt. Men med det så tycker jag att vi sparkar igång det här avsnittet. Yep. Ja. ja. Förra våren så blev det ju en hel del, vad ska man säga... Ja, inte så mycket core, core, bond, eller core Bond-film kan man väl säga. Så tänkte att vi sparkar igång den här hösten med att verkligen grotta ner oss i nästa bond Så det har blivit tid för Bond 25 och spekulation. Men jag tänkte väl att vi kan ju inleda lite- med det som vi faktiskt vet och kommentera lite på det. Så kan vi börja spekulera oss på- något, kanske. Lite mer ju längre den här podden lider. Eh, så vi kan väl börja lite med det som Ion faktiskt har meddelat. Eh, för de släppte ju ett eh, pressmeddelande i maj. Som vi kommenterade lite när det släpptes, men då var inte eh, en med, om jag minns rätt, i det här avsnittet. Så det blir väl framförallt kul att höra dina tankar om det här pressmeddelandet. Men det var i alla fall att eh, Danny Boyle kommer att regissera nästa Bond-film. Eh, John Hodge kommer att skriva manuset. Inspelning start 3 december i Pinewood Studios och den kommer att ha en engelsk release den 25 oktober 2019. Och då var det också klart att Universal och Annapurna kommer stå för distribu distributionen, som jag varit en lång följetång där med vem som ska distribuera nästa Bondfilm. Och eh, vi kan väl börja lite där då, med lite halvtråkiga med distributiongrejen som kanske inte så många bryr sig om men vi bryr oss väldigt mycket. Mm. Eh, och vad vi tänker kring det så där rent spontant med dem eh, vad jag vet så har ju inte kommit någon information om det men jag hoppas i alla fall att det är ett flerfilmskontrakt så vi slipper det här skiten till nästa film med att de ska leta en partner Ja det hoppas jag också, jag tycker det, det känns som inför just den här filmen så känns det som det det beslutet som man, som man, vad ska man säga, som man mest vill ha men som man inte längtar efter på det sättet hoppas att de får göra, stå för distributionen liksom. utan det är, ett, det är ett beslut man bara vill ha ur vägen på något sätt för att få igång maskineriet det är en sak som bara man vill. Det ska bara funka. Ja, men det är en for, det är liksom en, vad ska man säga? En form, formularisk grej, eller form, ja, formulagrej som man bara ska dra igång, liksom om man säger så. Så det känns ju inte som en, det känns inte som en regissör eller någon skådespelare som man vill ha med. Nej. Men det är en, en viktig komponent som har strulat ganska länge. Och mm. jag vet inte. Man kan väl anta. Eh, Ja, jag har jag, jag, jag, ingen aning om... Vi vet ju inte om de har skrivit kontakt på fler filmer eller inte. Men... Eh, jag kan ju tänka mig att... Eh, de kanske inte har gjort det än. Men att om Universal och Annapurna sköter väl... Så kommer de få fortsätta. Mm. För det hänger väl också lite på MGM. För att om MGM skulle hamna på... Plötsligt bättre ekonomiska fötter... Så skulle de ju kunna sköta distributionen själv. Eh, men... Ja, det vet vi ju ingenting om just nu. Men det kan ju säkert vara så att det är ett enfilmskontrakt med att det finns option för flera filmer. Exakt. Ja, och Universal och Annapurna kommer väl göra allt de kan för att ja, göra decisionen bara så bäst det bara går. Så att de, för de vill ju antagligen vara kvar i det här spelet så länge de kan. Ja, det beror på, för är den här dealen norrlunda lite MGM och en hade med Sony nu, så är distributörerna då, som går förlorande ur det här egentligen nu plockade det hem var det 30 miljoner Från Spectre För den dealen var gjord Så sätt att distributören lägger upp viss några procent av budgeten Och de står för marknadsföring Och de står för själva släppet Av filmen Och sen får de tillbaka en procent mindre procent Av intäkterna Vilket gör att Sony trots att de förlorade en massa pengar på det så fick de en viss goodwill för att de släppte en stor film, Men de var inte särskilt nöjda med det det gjorde ju också att de fick ganska mycket kreativt inflytande på både brott och ont Så märker, jag tror framförallt ett problem för Purna som ett litet bolag Att känner de att de lägger upp för mycket pengar i förhållande till vad de faktiskt tjänar på det Så kommer vi inte se dem till Bond 26 Universal däremot har ju muskler att kunna lägga upp där, men De är inte surna på att förlora pengar direkt Så jag tror att det går åt båda hållen det där Ja, jo, men det är ju också alltså Sony hade väl någon deal att eh, jag tänkte med artisten att det måste vara en Sony-artist också som, ja. som spelar in låten och där tjänar de ju extremt mycket pengar också kan jag tänka mig. Ja, jo, visserligen men de la ju upp alltså det minns jag inte exakt hur många procent det det kanske Emil har bättre koll på men jag tror de la upp alltså åtminstone majoriteten av budgeten på Spectre och den som vi vet den budgeten gick ju helt åt helskott för den det säger sig att när allting var klart så kostade den runt 300 miljoner dollar, alltså mer PR och släppet och premiärer och allt det där. Så det är mycket pengar för ett Sony som låg ekonomiskt pyke redan innan. Så jag tror att de hoppas och tror att det här kommer bli en stor bondfilm som kommer dra in mycket pengar och därefter tar de ett beslut. För det är troligtvis den största bromsklossen till varför gem och Eon inte har hittat en distributören. Det är inte bara det att distributörer inte har varit sugena på det, utan det har varit att de här, de här förhandlingarna har troligtvis gått dåligt till för att EU är ganska krävande. De vill inte att någon annan ska släppas in och ha inflytande men de vill samtidigt att någon annan ska betala för hela kalaset. Så jag tror det är svårt att förhandla med Broccoli och Wilson. Så är, du beskrev precis Brexit-förhandlingarna? <laughs> ja, det ligger väl kanske i tiden att bond och Brexit ska gå hand i hand. Kanske. <laughs> Jaha. Men eh, vad säger vi annars då För det stora i det där eh, Och som de flesta kanske bryr sig om Även om det Att de har en distributör är ju någonstans, eh, Det är ju ett måste för att det ska bli av, en, av med en film mm. Men vad säger vi då om Boyle som regissör Och Hodge som manusförfattare Boyle har ju snackats om Sen 2008 kanske Krono Runt omkring där tror jag han nämndes första gången Antingen det var innan Krono eller efter Men han är inte varit den som har lurat Som i vassen att han kommer någon gång ta över en bond och göra det. Fast han själv har sagt att han inte är intresserad av det. Men i och med att han gjorde den här OS-invinien 2012. Och han, är liksom brittiska, han är liksom den som står för brittisk film just nu på något sätt. Rent i mainstream-världen. Så är det ändå ganska självklart att han är där. Och han verkar ju vara ett genuint fan. På ett sätt jag aldrig riktigt fick intryck av att Mendes så. Så på så sätt så känns det positivt Men som ni sa När ni snartade om det där första gången Nivåras så vet man ju inte heller Bara för att Boyle är en mer Kompetent regissör än Mendes Så innebär det ju inte per automatik att det blir bättre film Nej Nej, Jag kommer väl ofta tillbaka till det När det kommer till just regissörer Att det är väldigt väldigt svårt att säga om det mm. eh, Och därför jag, jag är Jag är väldigt glad över att de har fått ändå fått In ett så pass namn som spontant känns väldigt bra som en person som man vet är kompetent men man vet samtidigt väldigt, väldigt lite om vad han faktiskt har för planer för bond, vart han vill föra bond, eh, hans vision för bond och hans bild av bond och det är ju någonstans det som kanske är mer centralt än om vi får det absolut största namnet än någon som är kanske lite, lite mindre creddig exakt, det är ju det som är det verkligen, verkligen viktiga och där får vi ju helt enkelt hoppas att Boyle har kommit med en idé som faktiskt är genuint intressant och som, ja, som för oss är den bilden av en bondfilm som man ändå vill se på något sätt och att det är det som Ion har nappat på att de inte, och att Ion inte bara har nappat på namnet. Exakt, det är det jag är lite rädd för För det kommer vi att prata om lite senare också Men att här kommer Boyle med en bra idé Och då bara, då kör vi på det istället Istället för kanske gå ut efter deras ursprungsplan Men jag vet inte, är lite samma målkänsla Runt Danny Boyle som vi har runt Anthony Horowitz Det känns som att de, del, de kommer lite från samma bakgrund De verkar ha Bond verkar ha en central del av deras uppväxt Och de verkar genuint brinna för det Men alltså Mendes snarare det här att Ah, ja, jag gillade filmen bon, Jag gillade Lemellat Die och Goldfinger och utgår hela sin bondkunskap därifrån. Medan Boyle liksom har ju sagt att det är böckerna han gillar. Det var det som han började med. Och sen sådana filmen, tyckte de var fantastiska, men han gillar ändå burterna genuint. Och det är, det är givande. Ja, det, det, det finns... Det finns någonting kring honom, och det är bara... Det är bara någon sorts smakkänsla, men det känns mm. något som finns, känns lite mer genuint kring honom. Ja, exakt. Och eh, det, är, det är i alla fall lite hoppingivande, även om jag kommer inte hoppa över Ån än på ett bra tag. Men eh, det ska bli spännande och att följa och se vart, eh, vart det här projektet tar vägen. De är framförallt så är det också det att. I Mendes filmografi innan 2012 Så fanns det ju ingenting som tydde på Att han skulle kunna göra en Bondfilm Eller ens kunna lyckas göra en Bondfilm Nu har han ju ändå gjort det Och jag vill väl argumentera för att han lyckades hyfsat i båda filmerna Men att I Boyle så har vi ändå Det är lite mer direkt på något sätt Han har ändå gjort Han har gjort ett par thrillerfilmer Han har gjort lite action, han har gjort lite dramatik Han har gjort lite romantik Och allt det där Han har ju om man bara tittar på honom förut så tycker jag att han känns mer lämpad Utifrån de kunskaper han faktiskt har Han är inte bevisat att han kan göra spännande actionscener Och han kan göra bra karaktärer och så vidare I Mendes filmografi var det snarare att han är duktig på era drama Typ Så att, jag menar visst han kan ju överraska på andra sätt Men det känns som att bara man tittar på hans tidiga film mot Mendes Så känns det mer förtroendeingivande Även om vi inte vet att det kommer gå åt det hållet Så... Har ändå gjort action. Det tycker jag känns viktigt. Jo, absolut. Ja. ja, jag tycker överlag att det känns väldigt förtroendeingivande. Men ja, inte hoppa över år, som sagt. Kanske snarare blir att man hoppar från västerbron när filmen kommer. Men <laughs> ja, då får exakt. vi se. Är det positivt eller negativt? Eh, negativt tänkte jag då. Ett, ett, glädje, ett glädjesprång från västerbron <laughs> Ja, ta ett bad liksom. <laughs> ja men då får jag kanske inte var bäst <laughs> Ett självmordsdopp liksom Nej det känns inte så kul annars, annars det som var Nästan det skönaste med, alltså, Visst det är alltid trevligt att få det där Danny Boyle ska regissera Men det som verkligen gick in i hjärtat på mig jag verkligen så här, Fick mig att börja skaka Av det här pressmeddelandet <laughs> Det är bara att se orden inspelningsart 3 december i Pinewood Studios. Då bara... mm. Ja. ja Och det, det är sjukt, för det är inte långt kvar. Visst, december Nej. känns långt bort. Men vad fan, vad är det? Är det tre månader? Oh. Tre och en halv? Ja. Tre och en halv kanske? Ja. Det är, inte, det är inte mycket alltså. Nej. Det är magiskt. Och fram till dess så kommer vi ha hört om skådespelare, skor, skådespelare, platser, allt möjligt förmodligen. Mm. Jag kan, jag kan inte förstå att det är fyra år sedan Spectre-inspelningen drog igång. Ja, det är ju mäktigt. Mm. Ja. Och vi kommer ju släppa poddar också så vi har ju att plugga och jobba och ja, jag kommer inte jobba men plugga och, och det kommer gå, tiden kommer gå undan mm. kan jag säga. Så sitter vi här med skäget i brev 4 december och är helt galna. Mm. Och, ja. Men och väntar det... på tomten. Ja! Men just med Danny Boyle så känns det som att de har gjort ett helt rätt val i alla fall på pappret. Sen vet vi ju inte hur det blir utförandet, men det känns ändå som att det är ett rätt val. Det känns som att Craig har pushat för det, det känns som att Eon i stort verkar gilla gillare, alla liksom som har pratat om Bond 25 hit eller så snackat upp projektet och Boyle's idé så att det känns väldigt, väldigt spännande inför spekter var det snarare så här det är en absolut när vi förväntar oss en Bondfilm och det kommer men nu är det som nu är det något nytt i görningen. Mm. Vi förväntar oss verkligen en bombfilm med stort B nu på ett helt annat sätt. Så är det ju. Med en stor boil. Men. <laughs> men det är lätt snusiga än vad du förmodade, ja, kanske. Ja, kanske det. Men. Ni var ju lite inne på det. Med Bons. Eller bonds boils idé. Och det är ju det att Pervis Wade, de gamla rävarna, jobbar ju faktiskt på ett manus som där det ryktades, som det ryktades regissörer till bland annat Denis Villeneuve och Jan de March. och sen så blev det Boyle och man valde att skrota Pervis Wade's manus och helt satsa på eh, Boyles idé och mm. ja, det är ju två grejer som jag tänker på framförallt är ju dels antingen att det tyder på att eh, Eon då inte trodde på Pervis Wade's manus och att man därför ja, inte hade någon mot och helt enkelt fimpar eller att vara var Boyle som hade det där kravet- och att Eon definitivt bara ville ha Boyle- och därav var redo att fimpa Purvis wade mons. Ja, det är ju här ändå det finns lite procentuella farhågor- i min hjärna fortfarande- som väl framtiden får utröna vad det egentligen är för någonting. Men det är såklart att det finns en rädsla- att det skulle kunna vara ett alternativ- att de vill så gärna ha ett namn- –alltså Boyle, eh, att de väljer att skrota ett manus av Persuade– –som kanske egentligen var bra, till förmån för Boyles idéer– –som kanske är mer eh, ovan och eh, som kanske är något mer experimentellt. Vilket kanske inte är just det jag längtar efter just nu. Det, det är ju liksom... Det skulle kunna vara så. Eller så är det så att Boyles idé är så förbannat jävla bra att det inte går att tacka nej. När de egentligen har dragit, dragit igång ett projekt med ett annat manus så väljer de att skrota det. Så att det är ju ju ja, vågskål här. Det ska bli spännande att se vilket... Eller ja, såklart jag vill att det landar i en, i en bra bondfilm. Och att Boyles idé faktiskt är värd att göra någonting av. Alltså jag är väldigt fudelad egentligen, det är bara, bara att se på, på spekulationen för att det kändes å ena sidan tryckt att Pursuit skulle komma tillbaka eftersom vi vet om att de åtminstone kan göra nå någonting solitt och att deras idéer sen byggs ut och blir någonting annat som det har varit i många andra vanförmedel, men att deras grund kan vara en grund som kan byggas vidare på det pratade vi om så förra året om att så länge de är med och liksom lägger grund det ändå sen kanske försvinner därifrån så är det okej, okay. så på så sätt så var det ändå Tryckt att de var där med pressmeddelandet från förra sommaren. Sen andra sidan så är det ju ändå positivt att Jon Hodges kommer in tillsammans med Danny Boyle. För att för första gången på väldigt länge så är det en ensam som dessutom samarbetar med regissören. Och det innebär att det kommer ju vara deras idé tillsammans och regissören kommer få ett bra inflytande. Och framförallt så är det ju positivt att John Hodge fick börja med manuset så pass tidigt Så att det inte blir en spekter Gröt igen mm. För nu, nu är de med från början Och bygger om det, det hade det varit katastrofalt Om John Hodge och Danny Boyle kom in nu, tre månader in inspänden och slänger ut Purvis Wade's manus Typ som inför Quantum Solace mm. Så på så sätt är det bra Samtidigt så kommer jag nog Alltid vilja veta vad det var för idé Purvis Wade hade, och det kommer vi aldrig förmodligen få veta men det ryktas ju om och det spekuleras i att idén Pervis hade var tillsammans med Jan de Mange, att de tre liksom höll på med något tillsammans och sen när Danny Boyle kom med John Hobbes idé så liksom väldigt men bestämt som liksom, sa de till alla tre. Om det nu är sant, det vet jag inte, men det känns troligt i alla fall. Det viktigaste här är ju att Craig inte har betalat Danny Boyle på fyllan, utan det är ju... Det, är, det, känns, det känns som en vanlig arbetsintervju, vi inte bara, hey, vill du jobba på Bond 25? Vore nice. Typ komma fram aspackad i, i LA liksom. Det var ju en schysst fylla med tanke på att den ledde till en film som drog in en miljard och sen en som drog in 800 miljoner, så på så sätt var det finansiellt bra fylla. Ja, rent, rent, rent, rent, rent liksom kommersiellt och i alla fall Skyfall, väldigt så, men kvalitetsmässigt kan man ju diskutera. Men eh, det känns ändå bättre att de kommer med en bra idé. Ja. Jag tror att efter en miljard dollar så är nog Ion ganska redo att sponsra Craigs drickande. <laughs> Craigs, bara han dricker Heineken så är det lugnt. <laughs> ja, det är spontana malkänslan från min sida i alla fall att det är positivt att det är John Hodge och Danny Boyle att de kommer som ett paket och gör det här tillsammans. Och John Hodge är ju en skicklig manusförfattare även om han, likt många andra, har, har haft sina... Problem med karriären kanske jag, har det jag tyckte det bara det lät så kul ja, När du sa att de kommer som ett paket de så här rullas in och körs in på en pirra med På Pinewood Studios och hoppar Danny Boyle Och John Hodge ut Skriker vi har en idé Har ja, du de här som ska regissera filmen Jaha ja, då ja, kör vi Mm, vi har ja, en idé, ja, nu tänker jag ser ja. inte Danny Boy lite ut som sickan kommer med en vattentät idé jag har en plan, tajmar du klar in i minsta detalj han är John Hodge ja. vi ja. behöver ett tält Men. som någon kan skriva manus i <laughs> <glar> Hallå i hålet! Craig står <glar> i för <glar> och ja. skriker ja. på Bruce Fairstein. Vad fan ska jag säga då? Vad ja. Ja. <glar> <på den här glar> är repliken? <glar> Men nej, Jag har faktiskt en... Får jag slänga in en fråga då? Ja. Vad ni tror? Eh, vad, vad Ryktet var ju att... Eller ryktet var väl så alltså att Villeneuve var inne och samtalade med Ian. Eh, om han hade hoppat på projektet- i höstas. Som det väl var. Tror ni att- då hade det blivit det då? För han är ett namn- och Ion verkar ju lite småkåta- på stora namn. Tror ni att Boyle- hade fått chansen då? Eller då hade de kört Villeneuve? Nej, alltså hade Villeneuve kommit in- så hade de kört på hans idé. Det lät ju som att Craig var villig- Barber vi alla var villiga för den idén att Villeneuve inte kunde, för att han... skulle att fokusera fullt ut på sin filmserie, eh, baserad på boken Dune. Och han sa det, att jag träffar dem, honom, de är trevliga, de, de vill liksom ha med mig, men det går inte, kanske inför nästa måndfilm. Så, ja. ja. Det är ju inte helt omöjligt att han eh, finns längre ner i pipelinen, liksom. Nej, exakt. Så antingen så hade de ingen rekursörer med Purvis Wade's manus... Eller mer troligt så hade de någon med ett betydligt mindre namn Och så kommer Boyle och då Soper vi mattan med dem och så kör vi med Boyle Så det Nej men För att ge mina tankar på det manuset och Purvis Wade eh, Så vill jag också lite in på det här spåret Som är, ma som är manor där, Nämligen det att det känns väldigt bra att det någonstans är ett helhets, eh, Helhetspaket Med Boyle och eh, Och eh, Hodge Det mm. eh, känns väldigt gediget Och det ger också en viss trovärdighet Till det också men å, andra, å ena sidan så jag också Jag vet inte, lite Ja Sentimental kring Purvis Away nästan Och det känns väldigt <laughs> ä, men det, det känns också det, det känns också som att de har fått Någonstans lite ett uppsving under Craig Eller Mam, tänk på att de ändå levererade eh, Casino Royale och att Man också vet att de Mycket av de bristerna i eh, Skyfall och Spectres manus var Kanske inte riktigt deras fel heller. Och jag tror att de alltid kommer vara välkomna tillbaka i framtiden i alla fall. Och jag tror att oavsett om de blir ombända eller inte så kommer de ändå sitta där med ett manus i Bond 26. Mm. Eh, men ja, jag, jag tror väl ändå... Jag är försiktigt positiv till det. Men det hade ändå varit trevligt att ha Pervis Wade som ett... Ja, jag vet inte en eh... Någon form av livrem Ja exakt, livrem eller i alla fall kan vara där Och kanske någonstans staka ut en riktning Eller någonting, jag vet inte Men i alla fall vara där i alla fall På något vänster Det är det jag är så tydlig, för, för Samtidigt håller jag helt med det jag vill, jag vill gärna ha Paris som är någonstans i produktionen Samtidigt så Vill jag inte det För de, de ger ju ändå lite Mycket av samma gamla som de har gjort sedan Det var lite väl konservativt Ja, och då, och då förtar det ju också, också det här med att Boyle och Hodge har arbetat ihop någonting tillsammans och att de, man vet att, att det blir deras vision som kommer att och, mm. och gå igenom framförallt och Boyles vision med att Hodge då är med och skriver monset på det. Precis. Och då så kommer in två andra som ska peta i det där. Oh. Det, eh, ja, vi får se, ja, vi får se hur, vad det är för idé Boyle faktiskt har så att om vi säger så här, om vi börjar höra att Purvis och Wade snokar runt i Pinewood I slutet på november Då har vi nog skäl att vara orolig För den här filmen För de ska inte kallas in för att rädda ett manus De ska vara där för att bygga en stomme Och sen ska någon annan utvecklare Det är då det har blivit bra så... De kanske redan är där och snokar runt I papperskorna för att hitta Sidor till manuset så här, Vad är här. han har den här jäveln? Då, då skrattade Danny Boyle där ni borger, ja. går och ta lunch själva i några rum och de står och skrattar och ja. honom trakasserad där ni borger. ska vi gå vidare där gör det ja för vi har ju, vi har ju faktiskt fått lite annat äh, andra nyheter också nämligen, och jag kommer säkert massakera hennes namn men jag säger på det sätt som jag tycker låter naturligt nämligen Janie Temim som var då på Skyfall och Spectre kommer inte att återvända ja. och vad tänker vi kring det Oh. Um, spontant sett ingenting Hon har fått ganska mycket Mycket själv för att Daniel Craigs kostymer Och smokings är Väldigt tajta men det är ju inte hennes Hennes idé egentligen Craig har ju på grund sagt att han och Tom Ford har ju jobbat fram Kläder som ska sitta Som en extra hud på honom Så att mm. Jag tror att om Craig vill ha såna kostymer Eller Bond 25 så kommer han ha det oavsett Vem som är kostymdesigner eh, Ja oh. Så Janet Tvim har väl varken gjort bättre eller sämre jobb än Louise Frogley som gjorde i Cram Eller Linda Hemmel som gjorde i Casino Real. Så att ja, jag, jag känner att jag kan inte bli särskilt upphetsad av nyheten att de inte kommer tillbaka. Nej, jag tycker hon har blandat och gett lite faktiskt. Vissa saker har varit jättesnygga liksom, men andra har varit lite mindre, mm. mindre vackra. Så att ja, det gör jag är väl också ganska likgiltigt till, till det. Vet vi något om vem som kommer bara kostymdesigner eller om... Nej, nej. inte vad jag vet i alla fall. Mm, Danny Boyle har ju någon kvinna som uh, brukar göra kläderna på hans filmer, Så det är väl inte omöjligt att det kommer vara den kvinnan. Nej. Men då får väl jag komma in och säga och vara lite mer negativ till att hon inte kommer tillbaka. För precis som du sa i manus kritiken för de tajta kostymerna det är i grund och botten Craigs idé. Och då spelar inte den någon roll i alla fall. Och jag tycker, trots det att Craig går runt i flera scener med alldeles för tajta kostymer så har hon trots allt gjort helt fantastiska kläder till Bond under de här två filmerna. Ja, det håller jag med Och om man inte bara fokuserar på Bond, tittar man på vad de andra skurkarna, Ralph Fiennes, tittar man på vad de andra i de här två filmerna har på sig så är det helt sinnessjukt snygga kostymer i Skyfall ja. och Spectre. Där tycker jag är mycket, mycket snyggare än vad som är i exempelvis Quantum of Solace. Uh, mm. så därför är jag lite mer så här uh, ja jag, jag, det är ingenting jag ligger och är sömnlös över på nätten om man säger så men jag hade ju inte haft något emot att ta den tillbaka igen för jag tycker att det finns så fantligt mycket snyggt i både Skyfall och Spectre och uh, lite kul att snacka om där, det, det blir en liten uppladdning inför det, uh, ja, men klädespodden som vi väl ska ha under hösten, då får mm. vi dyka in, dyka in mer i det här Rakt in i garderoben. Yes. Ja. Har du några tankar kring det här, eh, Nej, egentligen har jag väl inte. Inte som jag kan tillägga och jag vet inte riktigt- eh, vilken sida jag ställer mig på heller. Eh, pass. Eh, nej, men då går vi väl vidare- och kan konstatera att Mark Tilsley- blev eh, annonserad som produktionsdesigner- vid uppnandet av 007 Elements. Eh, och tar i så fall över från Dennis Gassner- och vad är för, för tankar kring det och kan som produktionsdesigner det känns ändå som att produktionsdesigner är en väldigt viktig del i en, precis som kostymörer. och det är därför vi snackar om men både kostumör och produktionsdesigner är en så pass viktiga delar i en bondfilm ja. speciellt ja exakt och mitt första spontana var ju ja, vad synd för Dennis Gästner har ju varit väldigt bra tycker jag ja e generellt eh, och det var väl eh, för mig personligen var det väl när, när vi såg eh, spekterbasen i Marocko som var så här ja ah, men okej okay, den här killen han han, han fan han, han vet vad han gör ändå det, då blev jag då blev jag glad mm. eh, men sen har man har sett lite vad Mark Tildesley har hållit på med. Han har jobbat mycket med Boyle förut. Eh, och lite annat också. Så eh, jag tror att han är ett jävla bra val faktiskt. Eh, han har lite lite jobb, lite grejer som har lite Ken Adam vibes. Ja, jag får gå så bara du nämner Kanada. Men fortsätt. <skratt> <skratt> Nej, men det, du, får, du får gärna ta över om du vill, för jag vet att du tänker. <skratt> Nej, men alltså, det där är ju. Jag vet vilka bilder du pratar om också. Vi har ju kollat på dem tillsammans. Men de är ju. Alltså, ja. Jag får också Kanada bibbar av lite det han gjorde till. Heter filmen High Rise? Mm. Ja, det är en eh, film med. Eh, Tompa. Hiddleston. Tom Hiddleston, ja, inte Tom Cruise. Yes. <skratt> jag kallar Tom Hiddleston för Tompa istället ja. nej men eh, det, är, ja, det är någonting, den spelar sig väl på 70-talet tror jag, mm. men eh, själva liksom grunderna i designen ser väldigt ja, men det ser väldigt genuint ut och väldigt eh, ja, men lite så. och lutande taket är där också så det känns skönt mm. <laughs> men eh, ja, jag är positiv till det det är tråkigt att Gas nu inte är med men Tiltzli känns som ett ja, bra val av det lilla jag har sett ja, ja men jag, jag känner med Gassner att det är trist att han inte är med Han kändes som en del i bondfamiljen nu när han hade gjort tre bondfilmer Jag tycker ju personligen att Peter Lamont låg lite på Dekis i slutet på sin bondkarriär Även om han gjorde ganska bra jobb i Casino Royale och så, där, så tyckte jag ändå att det kändes som att han hade varit i världen lite för länge Och att hans idéer började ta slut ja. Så Gassner kändes som en fräsch fläkt inför Con Solles och jag tyckte att han bara nästan blev bättre och bättre. Så jag var glad när jag läste först att han skulle göra Bond 25. Och sen blev jag besviken att han inte skulle göra Bond 25. Så ja, men det är viktigt att rekursören och production designer kan samarbeta på ett bra sätt. Och det verkar ju tydligen de två göra, Martin Hildstoy och Danny Boyle och det säger väl kanske ännu mer om vilket inflytande Boy faktiskt får på produktionen. Han får välja production designer och förmodligen fotograf. Allting kommer han i handplocka nu. Så ja, Martins, han, han har lite att övertyga innan han har mig på sin sida. Men jag är optimistisk i alla fall. Han fick ju inte, han fick ju inte göra de mest inspirerande filmerna och göra vad produktionsdesign är på heller. nej. Men, nej men jag ställer väl mig lite mer åt Monilson då. Det är ingenting, ingenting att göra med att jag tycker Mark till, att Mark Tilsen inte skulle vara lämpad till att göra jobbet. Utan tvärtom jag tror snarare det kommer att bli väldigt bra. Men jag vill ha Gassner. Han ska vara där. Han vill ha den familjären liksom. Mm. Ja, faktiskt. det är och Precis som du säger det. Liksom, han har bara växt med filmerna och när han gör det så jäkla snyggt så... Fan. Ja, exakt. Jag kände mig mer ledsen när jag läste han insåg mig än Pervis och För det är så kul att se behind the scenes med den skäsen För han, han ser ut som ett barn på julafton så fort han pratar om Bond. Han är så jäkla entusiasmerande att titta på. Så att jag, brinner, alltså jag njuter verkligen när jag tittar på den mannen. Han är extremt excentrisk när han står med sin basker ja. och ritar upp, vad heter det, så här, bilder där man ja, mappar, ma ma alltså vad heter det, typ Mallar ska jag säga av det han ska göra. Han kändes som 2010-talets Kanada. Exakt, när han står i Skyfall-sättet ja. där är New Digs stället och designer. Vi är väldigt bonnördiga när vi värderar vem vi vill ha som produktionsdesigner på grunden vem, vem är roligast i behind the scenes. <laughs> ja, men det är, ska, det är inte oviktigt. Nej, faktiskt. Nej, men, framförallt det här med jag, jag kan hålla med om att det är ju något speciellt med bond när man känner. När man får känna liten den där familjkänslan att, att den skästen har fått liksom komma in i rollen och gjort flera filmer på rad. Då är det rätt så tråkigt att han måste släppa bort liksom. mm, mm. Äh, För att ja, nu man, han ska vara där liksom. mm. äh, Men äh, ja. Mm. Sen gjorde han ju ett överjävligt Jävla bra jobb på Nya Blade Runner När jag såg Blade Runner i ja. Och såg alla kulisser Jag tänkte, åh oh, herregud, är det det här Vi kommer få till Bond 25 Yes, tänkte jag, jäkla bra det ser ut Och sen kom mm. han inte tillbaka Nej, ja. Ja, det var en sjukt snygg film ja, det, där, det, det jag minns mest var ju Vad heter det, Promenaden inne på det där arkivet mm. Just och till Jared Letos, uh, Jared Letos högg uh, ja, bas typ, där han sitter och, och hänger. Det var sjukt snyggt. Jag fick lite typ Moonraker-vibbar av det nästan. Ja, då, fick man, då var det fortfarande en stream man hoppat att Elinouf skulle göra Bond 25. Och Dennis Exakt, Gassner, ja. kanske Roger Deakins igen. Jag satt och tittade på Blade ja. Runner och bara tänkte är det här det vi kommer från två år, då, då dör jag. Mm. Det är det <laughs> du, du såg Bond 25 och sen dog du. <laughs> Ja. Och sen kan vi som en eh, Notis på det Eller notis men bygga vidare på det Att Neil Callow som jobbade som art director På eh, Skyfall Och Spectre återvänder Som den titeln mm. eh, Eller i den rollen mm. snarare Och då ska jag hjälpa Mark Tilsley Att eh, designa mm. Kan någon förklara för mig vad en art director Gör eh, Ja, de som ja, I det här fallet så är det Mark Tilsley Som kommer att designa kulisserna –och liksom lägger ut måtten, se till att allting kan byggas och att det sköts. Och sen artdirektorn är den som kommer inreda det– eller se till att det faktiskt blir av. Mm -hmm. Så Martin Slim mannen med idéen och Nil och är den som ja, gör det helt enkelt. Så han ja. kommer ta in grejerna så att det verkligen kan utföras. Men det är trevligt, för han var ju tydligen också stand standby director på Casino och Quantum– jag blir lite glad. Han har gjort fyra filmer på rad. Mm. Och nu, är han, nu är han lite familj. Så att nu ska han vara med igen. Det, mm. det behövs, det behövs mm. lite ny Bondfamilj. Jävligt viktigt också att han är väldigt mysig i sina behind-the-scenes framträdanden. Också, <laughs> så att det är bara pluspoäng Det är det viktigaste. Har han en basker? Öh, nej, tyvärr inte. Ah. Ja. Någon som inte kan plockas bort hur lättvindigt som helst är vem då, Emil? Chris Quarble på tal om personer som har varit med länge. Han har ju varit med sedan 80-talet och hängt i. Ja. Han måste vara med. Mm. Ja, yes. han var ju, Hans första film var väl Moonraker till och med. Där han var någon assistent till någon, tror jag. Ja, Sjukt. Och för er som inte vet vad man är så är han special effects eh, supervisor. Men eh, det som... Eh, kanske var intressant att han är tillbaka det är givetvis kul och allting sånt och vi behöver kanske inte säga så mycket om det än att vi tycker om det för det tror jag väl alla vi är överens om men alltså följande då på öppningen av 007 Elements äh, angående Bond 25 då I'm not going to talk about it but I can't remember, uh, I can't remember being so excited about going on to a Bond it's going to be very very special oh. och uh, vad tänker vi kring det här? Ja. När han säger det så känns det ju som att det är något speciellt för han har varit med som du säger i ja, sen Moonraker typ. Det blir ju ja, säger han att det är very very special, han vet ju vad han pratar om. Så då är det något speciellt. Men <laughs> vad är det som är? är det, kommer filmen generellt vara very very special? Jaha, vad betyder det? På vilket sätt? Varför? Hur? Mm. Eller i hans, hans, hans roll den här gången very special? Och vad innebär det i sådana fall? Alltså det, det är väldigt mycket tankar eh, som drar igång när man hör det här uttalandet. Mm -hmm. Jag har ju tolkat det som att det är... Alltså jag, det kan ju bara, jag har inget speciellt varför jag tror det. Men det första jag tänkte var bara att någonting med effekterna och specialeffekterna kommer att vara speciellt. Det var det jag tänkte. Jag tänker nog snarare på att han refererar till onto a bond- It's going to be, att han refererar till, alltså Bondfilmen Bond generellt. Mm. Uh, ja, jag, jag tänker väl också kanske att, alltså, att Bondfilmen kommer vara very, very special. Men samtidigt, alltså, det borde ju inte. Det, det behöver. Det behöver ju nödvändigtvis inte influera hans arbete- att Bond-filmen är very special. Så det är ändå någonting i hans jobb också- som han är väldigt excited över. Ja, han, han är excited about going on to Bond. Mm. Eh, och det, så det, det är någonting i görningen här. För som jag, det så är det ju, som jag tänkte det så är det ju inte bara- att han ska spränga lite bilar och göra en biljakt- lite kanske fotjakt eller någon, någon stor explosion av någon bas. För det har han gjort i alla filmer typ- men om han säger att han är extremt taggad på att göra filmen och att det kommer vara väldigt, väldigt, väldigt speciellt så måste det ju vara något, något liksom utöver det vanliga. Men känns det inte... Om, om det refererade till han, hans, ja, men hans jobb skulle inte... Då hade han ju kunnat säga sagt det om exempelvis gå in på Spectre med att slå rekord mm. som de gjorde då i mm. Spectre. Så... Jag vet inte, jag, jag tänker att det kanske är någonting annat här. Ja. För det skulle, jag, det, för det, för det skulle också kunna vara very very special, att de slog mm. ett rekord i explosion. Jo, mm. men det sa han väl inte innan Spectre? Nej, jag vet, men om det, om det nu är där... Det... Det, det, det är ju någonting, någonting mer i ekvationen här som vi inte förstår. Exakt, det är därför jag tänker så här, I, när han säger så här I, but I can't remember being so excited about going on, trabon. it's going to be very, very special. När det nu talar så så tänker jag mer på att det har att göra med Uh, om filmen och inte nödvändigtvis hans jobb ja, ja exakt man kan ju ja, man kan hoppas att uh, att de har en sjukt stunt i, i planerna liksom. ja men det är det jag tänker också <laughs> jag tänker, när jag tänker it som du tänker Emil kopplat till filmen så tänker jag mer att upplevelsen kommer vara väldigt speciell för honom det är så jag tänker att han menar. Med mm. It's going to be very, very special. Men eh, mm. antingen något sjukt stunt eller att de typ åker ut i rymden igen och han får göra sjukt mycket <laughs> rymdsätt. Nej men sluta med det där. Du är taggad på den idén. Ja, eh, varför inte? Ja, men göra det bra för en gångs skull. Men eh, Komma före Tom Cruise. Tom Cruise, exakt. Det blir rymd race i filmvärlden. <laughs> inte bara osynlig bil, han får en kostym som gör han osynlig. Oh. <laughs> ja, varför inte? Nej, skämt sidor. Det kan väl vara det tråkigaste Chris Grohlberg kan göra, för det är ingenting som han behöver göra. Det är bara, ah, ja. här är osynlig Okej, okay, då filmar vi luften. Oh, <laughs> exactly. It's going to be special, because I'm not going to do anything in this movie. Nej, men jag tror han syftar på filmupplevelsen till tittarna. Alltså, att det kommer bli en okay. speciell mm. film. Och han mm. är ju ändå en sån som. har visste han ju är entusiastisk för att göra Bondfilmer. Men han uttalar sig inte där inför en Bondfilm. Nej, det har man aldrig hört. Han säger typiskt Grundt Bifannits, en honor. Alltså att komma tillbaka och allt det där. Och Att han är med familjen. För övrigt, han är med den som säger använder ordet familj allra mest i, i Bond-sammanhang. Men, oh, han känns väldigt ensam annars. Ja, <laughs> men. <laughs> Det känns, ja, jag fick lite gåshud när jag läste det talen för då är det som att, okej, okay, om han tycker det är speciellt, han har varit med sedan 79 då är det någonting på gång. Ja, alltså det kan ju betyda både och. Det, kan ju, det, det ena kan ju betyda att han är taggad för att alltså han säger ju att han är taggad och komma tillbaka. Mm. Och det kan ju betyda någonting med effekterna, att hans jobb är speciellt. Sen kanske han menar ändå att filmen kommer att vara speciell. Så det, behöver, det ena behöver ju inte utesluta det andra heller. På tal om specialeffekter, det så Spontana känslan kring Boyle är ju att de, han, vill, han kommer gå full on practical effects. Alltså det, han, ja. no nonsense, inget i han vill göra grejer på riktigt. Det, det är, känner, känner ni så också eller är det bara jag som har någon magkänsla kring det? Tror din magkänsla är korrekt? Jo, men jag känner, jag känner så med. Eh, samtidigt så är jag också så här att jag, jag känner inte riktigt att jag blir exalterad över heller. För det är det jag förväntar mig. Eh, om de gör praktiska effekter så blir jag så här: ah, Okej, okay, ja, om de gjorde så att man ska göra på en bondfilm jag blir, jag blir snarare väldigt negativt påverkad om de inte gör det. För mig är det lite så här: ah, Bli glad över att brebäraren levererar brev. Eller det kanske man måste vara när det är postnord i och för sig. Men, men alltså, det, det är samma sak, det är där de ska göra. Jag förväntar mig det. Jag förstår vad du menar. Men efter det lite, de vissa grejer som man har sett, de har i sig varit bra på att göra praktiska effekter de senaste fyra filmerna. Men... Det har dykt upp grejer här var som man rygger tillbaka åt som mm. ni vet. lika väl som jag. <laughs> ja, ja. Jo. ja, absolut. Något som fick mig att bli norrlunda ledsen i själen var när jag läste att Gary Powell inte kommer att vara med i Bond 25. Nej, det var riktigt tråkigt. Det var tråkigt. Det, han är ju verkligen en del i familjen. Han har väl även mindre uppvuxen på Bond-inspelningar. Ja, alltså... Det är det första han inte gör sen... Vad kan man tro? GoldenEye, ännu Risen Taylor kanske Det som jag kommer, kommer ihåg i alla fall är ju GoldenEye Där han var mm. stuntad Han stod ju dubblade Bond i några, några scener Tydligt mer intressant är ju vem som kommer ta över efter honom Det är ju Oliver Schneider Och det är ju inte ett namn man slår ju bort Nej. Han var ju med och, och senare, Han var väl med och koreograferade fight-scenen i Spectre han har väl jobbat på The Raid, de här actionfilmerna från Asien. Han har gjort lite Fast and Furious och sånt där, så det är lite mer högbotaniskt, modernt på något sätt. Han har gjort, eh, gjort taken också, så att, eh, välkommen. Så att, ja, precis. Och de filmerna är ju liksom präglade av sin regi och snabba klippningar, men hans fighter och mm. sånt är ju brutala, så inåt helvetet. Ja. Han gjorde dock bara första Teken vilket är tur. Ja, en bra Teken <laughs> så, så man kan vara glad. Mm. Ja, men, det är intressant att han får liksom kliva fram eftersom han jobbar på später. Ja. För det är ju faktiskt en, en sån sak som eller en sån titel ska jag säga. En sån roll som faktiskt kan ändra ganska mycket. Än stund. Stunt supervisor kan ju vara göra liksom som Bob Simmons gjorde och sen så kan någon annan göra på ett annat sätt. Det, blir ganska, det kan bli stora skillnader mellan två olika. Um, så det, ja, det kan bli jag vet faktiskt för lite om dem men i tecken är det ganska bra första tecken alltså ganska bra fighter. Jag tyckte Specter har också väldigt bra fighter. Så att, um, ja, varför inte? Det är bara frågan hur hur den kommer designa de större stund för det kommer ju vara ett eller kanske två större stunds i bond 25 kan vi nästan utgå från. Ja. Men mm. det tror jag nog att han kommer lösa det. Ja, det är kul att han som liksom har fått kliver fram och ta en större roll inför Bonshuken. Även om det kanske är på bekostnad av Jerry Powell. Men han kommer ju onättligen komma tillbaka säkert. Ska vi lämna bakom kameran och dubletter framför kameran och börja snacka skådisar istället? Ja. ja. Vänta, det är... Va? På riktigt? Det är på riktigt. Va? Det är på riktigt. Danny Boyle har hoppat av. Han har hoppat av. Vänta, vänta, vänta, jag måste hämta min telefon. De har lagt ut det på riktigt, på Bond Twitter. Va? Michael G. Wilson, Barbara Rockwell, and Alan Craig today announced that due to creative differences, Danny Boyle has decided that no longer to direct the Bond 25. Oj. vad Det är på riktigt. Va? Vilket jävla skop. Nu måste vi ändra inspelningen. <tryck> Vad fan? <tryck> va fan? Nej men nu kör vi bara på som att det händer alltså. Eller fan? Vi måste reagera. Ja, vi kör ju på i avsnittet, ja. Vad fan? Jävla vilken äcklig gåsud jag fick. Nej, nu fick jag ont i magen. Vänta nu, vänta nu. Va, va, va, Var ska jag gå in först? Gå in på Twitter. Vad fan? Jag... Vad är det som händer? Du precis när du säger det, Emanuel, om och Wade kommer in nu, tre månader innan, oh. då kan man bli orolig. Oj, oj, oj, och du bara oj, oj. nu blir det ont i magen. <tryck> Åh, oh, vad fan är Louis Gilbert när man behöver honom Snubbe som bara kan ro i land Hej Emil, tja Alltså Emil, Emil alltså, alltså. Danny Boyle is no longer directing Bond 25 Va? Ja, på riktigt På James Bonds egna Twitter står det nu Gå in på 007.com det, alltså det. Vad är det som händer? Det är så sjukt Han är sparkad alltså, Vilket Lägg ut, lägg ut Lägg ut, lägg, lägg ut, ut. Oh, herregud, okej, okay, men då tar vi vara på det här ögonblicket Vad tycker ni om att Danny Boyle inte ska regissera Bon 25? Alltså. <laughs> <laughs> alltså, jag fattar ingenting Ja, oh, vad fan ska man säga? Jag har inga kommentarer Jag kan inte uttala mig så här snabbt in på. Jag, jag blir bara tagen av situationen Nej, men alltså, vi har suttit en timme och pratat om Danny Boyle, John Hodge, vad fantastiskt det kommer bli och sen mitt i inspelningen så kommer ett pressmeddelande att han inte längre är med. Oh. Vad är det här? Vi, vi har lagt kanske 70% av inspelningen på att snacka om Danny Boyle. Ja. Det här, är, ja. det, här, det här är helt otroligt det här, det här är ett unikt ögonblick i poddens historia När vi får ett breaking news Alltså, jag sa för 45 minuter sedan Att det är illa om Purvis Away Som är runt i Pinewood Studios Tre månader innan i start Och nu, ja. tre månader innan in i start Så lämnar regissören Och då förmodligen manusförfattaren Allihopa lämnar ja, ja, ja. Tre månader innan in i start Det som kändes så jävla trygt. Jaha, ska vi ta tillbaka Purvis Away nu? Får vi reda på vad de... Kom? Alltså, jag, nej. Okej, okay, hur, ser, hur ser John Demands schema ut? Hur ser Martin Campbells schema ut? Det är det som är viktigt. <laughs> ja. Men om det stämmer, det som du sa tidigare... Det, vi vet det ju att Perry Wade arbetar på en manus. Men om det stämmer att han har gjort det tillsammans med Demange. Han håller på med en tv-serie som ska gå på HBO. Han håller... På, ja. Alltså. <laughs> Okej, okay, men så, om, vi ska, om vi ska konkretisera lite. Det som vi kan vara säkra på just, just nu... Är att broccoli och Wilson har panik och att de, det, det kommer bli Purrose Way's manus från höstas. Ja, det tror jag. det, det, det är ju det enda som, som man nästan kan utgå ja. ifrån. För att som det är i, i Hollywood nu för tiden så. Det ska mycket till att skjuta upp ett, ett datum. Jag tror att de vill hålla det datumet. Nej, det gör de ju inte. Det kommer inte då. De hade ju det datumet innan de hade en distributör. De släppte ju det datumet förra sommaren. Ingenting kommer ställa igen att den kommer släppas i november. Det står. Nu är det dock bara ett litet problem att de har ingen som leder produktionen. funktionen. Och att de måste börja om på ruta 1. Det är alltså det är så jävla typiskt i EON. Så nu har de finansiärer allt allting och då bara... Då blir det så här. Skjuter de sig i foten. Men alltså det, det, hade, ju, det hade ju kunnat varit värre. Ja, ja, jo. För nu har vi i alla fall ett, någonstans ett reservmanus. Får vi utgå från? Om, om det inte är så att de faktiskt ska köra på uh, Hords manus med annan regissör. Nej, det, jag tror inte alltså, De har varit tydliga med att det är Danny Boyle och John Hords idé. Bara att det är han som är författaren. Så jag tror att de båda är ute. Och för in med creative differences, det är otroligt svepskäl till att någonting har, någonting annat har skett ja, det är ju sällan det kreativa skillnader som gör att någon får sparken eller någon lämnar produktionen självmalt. nu. det är ju alltid så oavsett vad det är för något men det, det är ju det. Är, ja, ja, ja, min känsla är att det är någonting i Danny Boyles idé som har gått för långt åt något håll som inte Broccoli som ja. gillar och det... Ja, men samtidigt och Jag jag, tror, jag menar jag tror att Boyle inte han kompromissar inte och till slut så går det inte Och det var ju för sig Danny Boyle som drog själv också, stod det i alla fall men det kan de ju skriva Ja det vet man ju inte Nej, Det är för tidigt att spekulera i Ja, Men jag menar det här eh, fast eh, när Edgar Wright skulle göra Ant-Man mm. så då var ju han inne med sitt eget manus. Mm. Och sen eh, tyckte de att han var för jobbig- han ville inte kompromissa. Så då skrotade de honom- men de behöll hans manus. Ja, delade av det i alla fall. Ja, exakt. Ja, men det var, de hade det kvar som utgångspunkt Så att, vi vet ju... Det, ja, man vet inte vad som kommer hända hända. Eh... Han fick gjort så lämnar nästan ett år innan produktion start Om det var nio månader innan. Så då var det ändå betydligt mycket, mer tid. Och om, vi måste, om vi lägger upp det här från början- Sam det sa han det gång på gång Att det som gjorde att han ville göra Bond Vad han fick mer eller mindre kreativa Fria tydlar Han ville ta död på M, ja han fick han ta död på M Han ville göra ditten och datterna, han fick göra allting Han fick mm. för fan göra blowfell Till Bonds styrbror mm. Vad har Danny Boy lagt på bordet Som har gjort att Eon förmodligen har backat Om det nu är det som är anledningen Det kan ju vara vad som helst Nej, men det är, det, Jag tror inte att det är kreativa skillnader så Det kan ju vara kreativa skillnader Alltså vissa kreativa ting, men det finns väl på alla filminspelningar överallt hela tiden, men det känns ju som att det måste ju vara något allvarligare att de har, alltså att Danny Boyle, jag vet inte, ollat Barbara eller något, jag vet inte ingen aning, men... Gjorde en Martin Timmel i en badtunna. Ja, men jag vet inte fan, alltså. Ja, men... Och sen är kanske det kanske också det att de har ett datum, de har ett satt inspelningsstartsdatum, allting ska vara klart och Danny Boyle, han håller ju samtidigt på att klippa en film om, vad säga, på Beatles, han ska göra... Ja men det här jag nämnde i början att han ska göra en hyllning till vad var det första världskriget och, och så vidare. Just det. Han kanske har massor med grejer på sin tallrik och han vill göra allting men att han inte får det. Det kan ju vara något sånt också. Jo, absolut. Det enda vi kan vara säkra på det är att vi kommer inom de närmsta dagarna, timmarna få reda på vem som kommer till över. Det är helt övertygad Vi kommer få reda på det väldigt väldigt snart. Alltså... Jag eh, jag måste säga att jag fick ett lite, just nu fick jag lite, lite, lite gåshud. Ja, jag med, jag med. Av att, av att det verkligen är kaos och att det liksom är, alltså håret, alltså det är inte så här rent av negativ gås utan gåsud av att jävlar. Nu är vi mitt i smeten, det är som att stå liksom i, jag vet inte, vid Berlinmuren när den faller. Lite den känslan. Nu stod jag ju inte där så jag kan inte veta det. Men ni förstår vad jag menar. Ja, Ja, det är väl det då i så fall. Att vi, vi upplever det tillsammans med Ett fullständigt kaos. Under inspelningen. <skratt> ja. ja, exakt. Under, alltså, det här är, det här är helt sinnesskjut. Under, under pausen så säger jag att jag har fått ett meddelande från en, en kille på Facebook, en kompis, som skriver någonting som jag trodde var ett skämt bara. Och jag bara. Sen, till, sen så ser jag en länk högst upp på Facebook för det kommer ju som aktuell grej. Och så ser jag liksom. Jaha. Jaha. Jaha. Va? Och så bara blir det helt mindfuck i huvudet på mig. Och då säger jag det till er och ni blir helt galna liksom. Och jag också. Det är också väldigt, väldigt viktigt att det är vår kära vän Ponteforsland som släpper den här nyheten till oss. Han släppte nyheten om allt annat också, så det är viktigt. Jag, jag var till och med iväg och hämtade den öl i kylen. Ja. Så jag missade. Alltså... Men alltså det här är... Uh, uh, ja jag, jag, har svårt, jag har svårt att få några vettiga tankar ur det här. Alltså. Ja, jag, säger som, jag säger som Boeing Andersson efter 11 september. Vi kommer aldrig få, världen kommer aldrig se likadan ut igen. Ska vi inte rulla det nu? <laughs> det, det är citatet. Just, just det. Världen kommer, vi kör det nu. Först Boeing, vad är din kommentar till det här? Den första kommentaren är nog att efter den här olyckan, efter den här katastrofen så kommer nog världen inte att se likadan ut. <laughs> Det är ett väldigt relevant citat Bond 25 kommer aldrig se likadan ut igen Nej, men, det är just, just i bond nu ska vi inte trivialisera 11 september alls men det citatet i bondsammanhang känns väldigt relevant nu och Nu är det så, okej okay, nu har vi tänkt snacka skådespelare vilka de söker efter vi behöver inte diskutera det längre Fan vad allt bara känns meningslöst nu Det känns inte som att det behövs För, Nej det behöver vi inte göra Men oh, ja, precis vi skulle ju prata om den där casting-callen som kommer i somras. Den är ju, det är ju bara... Ut genom fönstret med den. Ja, ja vi skulle snacka eventuellt songerska sångare. Det behöver vi inte heller göra. Nej. Varför väntar vi oss under hösten? Ja, nu har vi ingen jävla aning vad vi ska förvänta oss. Eftersom det här händer. <laughs> vad förväntar vi oss under hösten? Ja, någon jävla regissör. Okej, men för att uh, ställa en, en rak fråga. Mm. Tror ni att Bond kommer börja spelas in 3 december? Ja. Ja, definitivt. Ja, det tror jag med eh, ja, ja, ja, ja, jag är inte så säker För att ja, det är en sån grej Som de kan skjuta på några veckor Men ja, jag tror att de kommer börja spela in Innan årsskiftet Men 3 december kan ju Den kan ju vara flytande Om de känner sig pressade Ja, men eh, så att det liksom inte blir Juli 2019 och sen en film som kommer Våren 2020 Det var ju inte länge sedan han sa att det var fantastiskt Och han ser fram emot det här och Så mycket snack bara men vad har hänt? Och här, har vi, här har vi suttit och djupanalyserat Chris Corbolds citat. Ja, ingenting är relevant längre! Ingenting! Vilka jävla, vilka jävla ja. idioter vi är. Men vi kanske får tillbaka Dennis oh, nu. Ooh! Ja! Vi, nu blir det spekulationer om våra spekulationer istället. Riktigt, Meta. Okej, ja. vi, okay, vi vänder på den. Vem tror ni kan vara en rimlig rekursör? Alltså, nu när det kniper. Jag, jag vet inte vad Martin Campbell gör men Varför inte Martin Campbell? Han har ju levererat förut Fast han har redan någonting på, på Sam Mendes ja. just nu Nej men nej nej Han toppar just nu The Suns lista Över regissörer <skratt> som kan ta över Men det Sun är jävla skitblask Alltså det spelar ingen roll ja, ja. Men, men... Alltså, ja, ja. Mm, mm. Uh, nu... Kom, kommer, kommer Sam Mendes tillbaka alltså, jag, jag har verkligen känt en sån enorm Hype inför den här filmen Och jag Alltså med bakgrund alltså, Jag vill inte skita för mycket på honom Med bakgrund av det som du sa Att hans filmer oavsett vad man tycker om han, Det är ingen stora misslyckanden Nej. Jag är bara så enormt jävla otaggad på sin tredje film av Sam Mendes Då känns det som att vi bara går Ett steg framåt och två steg bak liksom. Och särskilt när han kom in som andra val. Tror ni att eh, Jan kan svälja stoltheten av att ha först blivit kickad och sen bli tillbaka ringd? Det tror jag. Ja det, ja, det tror jag också. Alltså, man tackar inte nej till en bondfilm ändå, även om man är andra valet. Nej, han har. Ja. Exakt. Så, så, länge det, så länge det klaffar så ser inte jag varför han skulle tacka nej. Om jag säger så här då. Christopher Nolan. Mm. Nej. Nej. Nej, men han kommer inte springa in på såra kort... Inte, inte tre månader innan. Nej, nu, nu, nu är det en gun for hire som de ska ha. Chris McCrory. Nej. Nej, men han håller på med Mission Impossible. <laughs> ja, men han har ju precis gjort klart den ju. Ja, men nej... Men... Vad, vad, vad gör Lita Måren nu, Fredrik? <laughs> om vi ska försöka få någon sida på den här debatten så känns det som att... Från och med idag och fram till det att vi får reda på någonting om Bond 25... Och fram till att vi får reda på någonting om Bond 25 Och allting går igång Så kommer det vara en viss negativ prägel Särskilt på regissören Det kommer vara liksom, du är andra andrahandsvalet Oavsett hur de vill vinklare, Så är det ändå någon som tar sin tre månader Innan inspelningen start Men å andra sidan, då kan den regissören också få Liksom lite hjältestämpel också Inom, alltså inom filmen Tänker jag ja, bli, Blir det en, en helt sinnessjukt Bra film, så Ja då visar han ju bara att han är grym Ja Faktiskt Men nu är det ju verkligen everything or nothing Ja men, men fatta då om du kommer in Om det faktiskt blir Pervis Wades eh, manus Och du kommer in någon form av Gun for hire som vi inte har någon aning om vem det är Någon som vi inte har snackat om Och filmen blir helt magisk Då istället för att bränna ner Pinewood som vi skämtade om förut Med Pervis Wade så är det bara att bygga statyer Ja faktiskt alltså jag, känner, jag känner så här att John Glenn har inte gjort något som 2001 han kan färdro i hamnen bra och på tre, tre veckor. Typ. Oh, ja, det är sant. Nej, men, egentligen, en en regissör som kanske inte är ett jättenamn, det vill säga en så kallad Gun for Hire som man brukar prata om. Eh, han har egentligen ingenting att förlora. För att om man, om, det, om man slängs in i sista minuten, gör en halvdan film, så finns det ändå något så där. Ja, men, vad ska han göra? Han kommer in i sista minuten. Det, ja. Ja, och blir filmen bra så bara fan vad coolt. Alltså då, är, då har han hjältestatus. Och ja, det är det jag tänkte. Om, om den personen lyckas med den här filmen, då kommer han få göra filmen efter också. Jag tänker, tänker samma sak. Det finns enormt mycket att vinna på den som, för den som kommer in. Och mm. ja, visst, är klart det finns saker att förlora om filmen blir skit. Men. Uh, det, känns, det, det känns som ett snor där reward är, den potentiella rewarden är betydligt högre än risken i alla fall I alla fall för regissören Ja exakt, vad det, vad det menar de För Eon är, det ju, för Eon är det ju större fall än vad det är en vinst de måste ju, Allt måste ju funka inför Bond 25 Om minsta lilla misslyckas eller dränga mindre pengar eller vad som helst Det behöver bara dränga mindre pengar än Spekter för att det ska visas som ett misslyckande i medias ögon Jag tycker det här redan är ett misslyckande i det är tre år sedan Spectre. Det var varit strul med distributionspartner och nu när vi väl har fått en jävla regissör och ett inspelningsdatum så funkar det i alla fall inte. Ni har tre år på det. Vad fan håller ni på med? Vi gör så här istället. Vi tar in... Vi låter Daniel Craig regissera istället också. Vad fan. Jag, jag fick faktiskt den känslan i magen när jag läste pressmeddelandet. Tänk om det är Craig som liksom plockar fram... Varför inte? Ja, men Roger Moore registrerade ju för fan helgonet och snobbar som jobbar också. Varför inte? Ja, det är ju viss skillnad. Jo, jo, men alltså... Och snobbar som jobbar på Bond 25, men... Och på tal om ja. konsumör så designar de sina egna kläder också. Ja. Jaha. Det, det känns inte orimligt. Nej nu, är ju all... Nej, nu känns det ju verkligen som att alla kort är på bordet. Jag, jag, jag tycker faktiskt att det känns väl ganska orimligt. Jo, jo, alltså i, om man ska vara helt jo. logisk, men alla kort är på men... bordet känns som. För mig i alla fall. Men om vi ser, av allt vi har pratat om innan så finns det, det finns väl tre saker vi kan stå fast vid. Janet Tyrn är borta, Neil Carlo är tillbaka och Chris Corbold är tillbaka. Ja, oh. men han Citat är han Citat är borta. Han citat är borta men vi vet att han är ju med och ska göra filmen i alla fall. Vad gör Janet Tyrn egentligen? Gör hon något annat? Jo, jo men det var, hon, det var, hon har andra saker för sig. Det var därför hon inte kunde hon kan inte vara med. Danny Boyle tränndar på Twitter kanske. Ja, oh, såg det. Jävla kuk. Ja, ta bort det där, men jag ville säga kuk bara. Nej men ja, fast samtidigt det kan, dyker upp något mer så vill man ju veta det. Ja ja, absolut. Jag sitter och uppdaterar Hollywood reporter och allt möjligt <laughs> ja, okej. Okay. Nu är vi alltså tre månader innan tänkt inspelning start. Då lämnar regissören, den förmodade manusförfattaren, troligtvis även set designer, ja, production designer och ja, det är väl de tre som vi kan anta är ute helt och hållet. Ja, då har vi Dennis Gessner tillbaka. Det är positivt, förmodligen. Om han är tillbaka, det vet vi inte. Fast han, han kan ha något annat planerat, det vet vi inte. Ja, ja, så är det ju. Men vi kanske kan anta det, hoppas på det. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag har en märklig känsla i vardagen. Okej, nu bara för att det är kul. Det som står på vårt schema, vårt schema här är ju dels att... Jeffrey Wright har sagt att han kanske kan återvända till Felix Leiter. V vill ni att han ska tillbaka? Ja, tveklöst ja. Så jag, jag har ju mina, äh, mina åsikter om Jeffrey Wright som Felix Leiter. Att han, är, han är ju långt ifrån en favorit som Felix är, mig- och det kanske framför allt på grund av hur Felix Leiter porträtteras i Quantum of Solace. Men med det sagt så är fortfarande Jeffrey Wright en- Person som har spelat en av de mest Ikoniska rollerna i Bond-serien Under Craigs era Och med det Sagt så tycker, är inte jag någonting emot att han skulle vara med i Craigs sista Film för att binda ihop det Men Exakt. jag kommer ju inte eh, På något sätt Jag, jag är väl vark, Varken hela på det, även om jag inte är någon favorit av honom Så är jag knappast negativ om man skulle komma tillbaka Men det finns ju något att bygga på i alla fall Med att ta tillbaka honom, de kan ju utveckla Karaktären och göra vad som helst mm. Jag tycker ändå att han och Craig har en ganska bra dynamik som kan gå åt olika håll. Så att jag hade gärna velat ha sett honom en liten stund i alla fall i sista vondfilmen för, för Craig. Mm. Ja, om man, det som jag tycker är lite synd med hur han gör rollen i, i de första filmerna så är det ju att han känns ju inte riktigt den, som den här kamratliga kompistypen som man känns i böckerna. Mm. men det kan man ju om man vill förklara med att ja, men det är första gången de ses. Och så kan man om Jeffrey Wright skulle komma tillbaka och ge oss en trevlig eh, karaktär som är kamratlig med Bond eh, så skulle det ju vara perfekt. Alltså jag mm. tror att det är inte jag tror att det skulle det är inte orimligt. Om säger så. Nej, alltså jag, jag köper ju det i Casino Real, för där träffas de ju verkligen precis. Men i Quantum of Solace så finns ju i alla fall någonstans underförstått att de känner varandra och någonsin ändå ska gilla varandra med tanke på att äh, Lighter gör som man gör den filmen och ändå så går han runt på antidepressiva hela filmen. Mm. <laughs> Men det känns lite som att de börjar få förtroende för varandra- som kulminerar i när Felix Leiter berättar om planerna där det slutat. Och det är då de börjar lita på andra de Sen får vi väl anta att skulle Leiter komma tillbaka i Craigs sista Bondfilm. Så har det gått ett exantal år och kanske har träffats utanför. Eller vad som helst. Och att de nu är vänner på riktigt. Så det finns en del olika saker att göra. Och jag vill ju se dem tillsammans i action actionscen. Det har jag snabbt om sedan 2006. Mm. Jag vill verkligen se dem slåss typ rygg mot rygg. Typ som där i slutet på Never Say Never Again. För övrigt är det enda som är typ bra med den filmen. Jag är ju inte så taggad på Jeffrey Wright. Jag, jag har inte riktigt tyckt, tyckt om honom bara i, i Bond-filmen. Men, men, ja. men han är en grym i alla fall. Så att det finns grejer att göra med honom. Ja, han är duktig. Han är duktig. Jag, bara, han, han, jag tycker bara inte han porträtterar Felix som jag vill mm. att Felix ska bli porträtterad. Om jag ser så. så det är inget fel på Jeffrey Wright Utan det är väl snarare kanske att hans porträttering av, mm. av Felix är inte i min smak. Sen, vi hade ju också tänkt att diskutera eh, titelåt och ja det ryktades lite om Dua Lipa eller vad, hur fan hon uttalar sitt namn. Ingen mm. aning. Men att hon var en möjlig eh, sångerska. Och vi vet ju i ingenting men om man bara kastar ut det vad vill ni se? Utan att egentligen veta någonting om filmen, regissör eller någonting. Mm. Vad vill ni se? Eh... Till, ja, vad, vad vill ni se som nästa Bondfilm? Framförallt om att Adele och Smith stil, de var ju framgångsrika två oscars eh, Tror ni att det kommer fortsätta på det? Eller inte? Alltså, ja, jag vet inte. Om, jag, om, om man tänker, vad heter det, Universal står ju för diskussionen, det är ju fortfarande satt i sten liksom um, hoppas. om man tänker deras vad, vad, tänkte, vad tänkte du? om vi får hoppas att det är så i alla fall ja, jo, jo, ja, ja. det får vi verkligen hoppas men uh, ja, nej, om man tänker dem som finns där, jag bara kollade lite snabbt innan podden, vilka som finns hos dem som ändå har varit i ropet så har vi till exempel Muse, finns där Eli Golding uh, nämndes ju också inför Spectre, Sam Smith finns också på Universal um, ja, så det är ju uh, finns inte på Universal kan jag säga nu vet man ju inte om Universal Lens har det kravet som Sony ha, hade. Nej, nej, om de har det så, så finns inte de, de artisterna i alla fall. Men eh, ja. Men nu när du eh, nämnde Muse så mm. ser jag gärna att Muse gör en låt tillsammans med David Arnold. Ja, det är så. För jag tror att deras sound kan eh, gifta sig väldigt bra. Ja. Jag har en eh, ett önskemål som vissa kanske tycker är helt helt otroligt eh, otänkbart. Men jag skulle vilja att Peter Göback skön in en bonddot. Och den vet jag att Emanuel är lite små med på tippa att du drar upp Peter Göback. Härligt. Aha. Ja, men jag hade. Ja, en... men det är alltså, det, Jag tycker det, det är inte helt otänkbart. Han har ändå jobbat på i London på stora teaterscener där med Fantomen på operan och och ändå välkänd liksom, inom, den, inom den, eh, det området. Men då oavsett om det är Peter Göback som sjunger den eller inte, men då antar jag i alla fall att du är ute efter att det ska bli någonting som är i alla fall åt det hållet som de två senaste titelåterna. Eller att du, att du vill att det ska vara det. Ja, No Good About Goodbye tänkte jag på först och främst. Skulle passa Peter Göback typ den stilen på det. Precis. Uh, nu kommer det ju aldrig hända. Nej, det känns ändå som att det är, det känns ändå som att det är hyfsat när, närmare än vad vi har varit Förut i alla fall på vissa. Om svenska artister känns väl han ganska ganska rimlig inom situationstecken. Det finns ju såklart. Ja, problemet är att de kommer ju bara att ta ett känt namn. Så att... Ja, såklart. De har ju höjt ribban för vad som, vem som ska göra Bond-låtar sedan de senaste två, framförallt. allt. Ja. Jag bara tänkte rent önskemålsmässigt och att ja. han faktiskt är ju ett känd inom den inom området liksom. Det... Ska man, ta, ska man ta svenska så känns det i så fall mer troligt att Sara Larsson gör en låt. Ja, men eh, Bondlåtar har ju varit ganska länge att återkomma ett, ett tema att de kommer två och två. Och det känns som att jag tror att vi kommer ta en ny riktning nu. Eh, och det känns passande att avsluta Craigs era med... Något som är lite rockigare dels för att det som inledde precis för att koppla samman med hur det började och att det faktiskt lite är dags med en ny låtstil. Det finns ju faktiskt ett band som eller en grupp som har gjort bondlåtar på Universal också redan. Duran Durand finns ju där. De håller väl på fortfarande. Comeback Oh. Jävlar Det känns som att ikväll kan vara som helst hända Kommer Duran Duran tillbaka som regissör Ja visst Som regissör Simon Le Bon står och regisserar <laughs> Nej men alltså Nu är det ju nu, ja, nu är det verkligen The stakes have gone up uh, Så att ja, allt är på bordet det är lite det som... Nej, men jag, jag är ju inne på det som Richard säger med De, Bon kommer två 2-2 Och jag ser det i sådana fall som välkommet. Det är väl också lite därför jag också vill ha en Mew som jag sa tidigare tillsammans med David Allen, och mm. För Jag gillar ändå lite mera ja. rockigare stilen. Uh, i stilen. Jerome I är ju helt fantastisk. Bond är ju väldigt förknippad med ballader och jag köper det men jag, hade... mm. jag gillar ju ändå de lite mera rockiga låtarna. Jag hade velat hoppas eller jag hoppas hoppats länge på att ha en Sandroboll liknande bolllåt. Lite mer... Lite mer dung i det hela. Men det kommer ju inte hända under Craig-filmen. Ja, något åt det hållet hade jag ju velat föredragligt. Ja. Jo, absolut. Det är ju, alltså... Ja, nej, rock rock eller ballad. Det spelar egentligen ingen roll för mig vad det är för stil på det. Men... Då kommer Tommy Körberg istället. Ja, exakt. Han hade jag tyckt var ganska bra på typ 80-talet, 90-talet. Men nu är han lite för gammal. Ja. Tog vi upp den frågan... Vem vi vill se För nu är vi ändå tillbaka lite där Vem vill vi se som regissör nu Danny Boyle är off the books Off the boil ja. Men har ni, har, har ni några namn som ni känner att amen, Den här personen Känns som ett rimligt val Att komma in och eh, göra en bombfilm På Perls Wades manus känns Sundvall är allt alltid där, men ja. han kommer inte göra en så blir, någon annan Då blir in i köket med Chanty Rooney. Han, han är för given, så jag tänker liksom någon annan som ja. kanske folk inte tänker på. Om man ska gå på, på ryktet från höstas att Jan de Manche var inne och förlurade, så det, det Jag skulle inte bli förvånad om han hoppar in och gör något, men jag vet inte, han kanske har hoppat på något annat projekt nu, så att, mm. Det var, Vad var det? Han hade en HBO-serie? Ja, han håller på med pilotavsnittet på en ny HBO-serie som han lever upptagen. Ja, men det kan ju han bara sticka ifrån om man verkligen vill. Alltså det här verkar ju som liksom att han har varit med och gjort manus och allting. Jaha, okej. Okay. Det är väl ett hjärteprojekt kanske Exakt. för honom. Med... Passion Project. Ja. Men alltså jag tycker Martin Cavill känns väl inte helt otänkbart. Han hade ju för sig grejer att göra men han känns som en som kan komma in på en femöring och ändå leverera. Oh, uh, det är vad, var det, vad var det Campbell skulle göra nu? Han hade två pre-production-produktioner Vad jag ser på IMDb. Har han inte alltid någonting sånt på gång Utan att det blir av <laughs> Jo, men sådana saker, om de är i pre-production Då kan han väl ändå hoppa av ja, ja, precis, uppenbarligen mm. Det stora är väl att han Är väl att han ska göra Hemingway-boken Across the trees mm, uh, Into the woods med Pierce Brosnan men jag vet inte var det finns för på den eller någonting. Är Man... inte Brosnan producent på den till och med? Det är möjligt, jag vet inte. Det är nu, det är nu, det är nu Craig hoppar av och Brosnan kommer tillbaka. Det... Nej men alltså, tänk det här. De lyckas inte lösa situationen med regissör. Mm. De, liksom, de måste skjuta filmen ett år eller något. Craig Lesnar. Craig Lesnar och sticker. Ja. Alltså då får jag ju panik ju. Ja, då, då känns det ju som det sista sändofta en Bond har fått någonting. Det då händer. De ringer I Idris Elba. <laughs> ja, exakt. Han, Nej, men alltså, ja, det, ja. han är ju redo vid telefonen just nu. Ja, det är blåsinal också kan jag säga. Han sitter, hemma, han sitter hemma, och blir helt jävla överlycklig och hoppar och springer ut till Malibu och skriker Precis, på fiskmåsarna i glädje för engelska. <laughs> ja, oh, herregud alltså. De där stackars fiskmåsarna. Ja, det det är otroligt svårt att sitta och spekulera om vad som är troligt just nu. För att Allt känns troligt. Vi har, vi har fått ett besked som är det minst troliga än någonsin har... Det, det, ja. alltså det sjuka är också, hade vi spelat in det här avsnittet igår som var orgin, eller f, originaltanken mm. då, hade, då hade vi haft ett helt oavsett avsnitt att skicka iväg. Mm. Helt oavsett. In... Vi måste sluta spela in så jävla tidigt. Alltså. <laughs> ja. Det kan ju komma live-rapporteringar rapporter som vi måste ta. Jag vill inte sluta podda, vi måste hålla igång tills det kommer något nytt ikväll. Ja, exakt, så känner jag. Ja, alltså vi, menar, så vi får ju säga att det, det, här, det här avsnittet blir väldigt speciellt på grund av det som hände under podden. Men vi får väl be om ursäkt till alla lyssnare för att den här podden har tappat all form av struktur. Ja, det blir lite rörigt, men... Mm. Ja, det blir väl det blir väldigt, väldigt rörig andra halva på den här podden, men det tror jag... Det blir ju mer som en, det blir mer som en liten, ja men, vad ska man säga, inte ett avsnitt som så med en klar början, mitt och slut, utan mer en diskussions... En liten, ja men, vad ska man säga, ett forum där vi sitter och pratar bara. Om vi säger... Då har jag en fråga. Ja, kör. Om vi nu vi, vi, vi antar ju såklart att Ion är mitt uppe i castingprocess och säkert har... Säkert har kastat några personer som vi ännu inte vet. Eh, om vi säger då att de har kastat... Eh, ...huvudskurk, eh, huvudkvinna... Eh, ja, no ...alltså viktiga roller. Eh, tror ni att de kommer behålla de skådespelarna- ...och anpassa det, ja, det eventuella manuset som... Det, ...om det nu blir ett, ett gammalt Purse-Wade-manus- mm. Eller hur gör man? S -s -s Sparkar man skådisar eller vad, vad är Ja, um, Så här, för drygt tio dagar sedan så skrev Justin Kroll som jobbar på Variety, att han är väl en av de mer ansedda journalisterna i branschen. Han sa att bara att och Eon träffar just, just nu skådespelare och skådespelerskor för skyrkrollen och huvudkvinnan i Bond 25 i Los Angeles. För det var för elva dagar Så för elva dagar hade de rimligtvis fortfarande en plan. Men det, och det tyder ju troligt, troligtvis också på att de inte har någon kastad. Utan... Nej, de blev ju ha någon långtgående troligtvis. De blev ju ha två eller tre namn på gång men de blev nog inte ha någon. Mm. Ja, exakt. De är framme någonstans vid shortlist-stadiet men de har inte bläck på papper. Det som däremot är problematiskt är att säga att de har kontaktat, ja, ska vi säga Angelina Jolie som den har ryktat som en del att hon ska ha någon form av roll i den här filmen. Visst säger att de har kontaktat henne, liksom börjat lägga upp en plan, snacka löner. De har förmodligen även bett henne hålla schemat rent. Och det är ju inte så enkelt att säga att en skådespelare skulle skådespelare, okej nu ska du vara fri i de kommande tio månader för att spela i en bondfilm och sen två dagar sen, är sorry du det blir inför med en nytt manus. Så enkelt är det ju inte riktigt för då kan de, Då kan det ju liksom bli lite svårt för dem. Och sen får vi också komma ihåg det att... Inför Spectre... Då kom ju Purvis in väldigt sent och de ska jobba om lite grejer. Det var väl juli, augusti tror jag. 2014. Och då hade de redan kulisser på väg och börja byggas på Pinewood. Som de fick skriva manus runt. Typ slutscenen på Westminster Bridge. Det, var, det hade de på gång, det kunde de inte stoppa. Så då var det att hitta på nya scener som involverade den kulissen. Mm. Om vi ligger i samma tidsstadie nu så är det förmodligen att de har actionscener på gång. Chris Corbould, Oliver Schneider, alla de är redo att sätta igång. De har varit på platser. De kanske har prata med regeringar. Åh oh, herregud! Med borgmästare för städer och liksom, ja, nu ska vi, nu ska vi, va, vi ska vara här i februari och spela in i tio dagar eller tio veckor eller vad det nu var vara Vi ska en båtjakt, vi ska en skidjakt, fixa det De behöver betala rätt personer och fixa till så att allting ska ske Då kan de inte bara komma en vecka sen och säga nej vi skiter där. det Utan det kanske är så att de måste anpassa sig utefter de förberedelser som redan har gjort det tror jag är ganska troligt. Så att vem som nu kommer in. Vilken mardröm. Och kommer in och gör om det här. Måste anpassas utifrån de förutsättningarna. Om de inte skjuter på produktionen. Mm. Eller att de inte har kommit så långt. Har de inte kommit så här långt än. Då är de extremt mycket sämre än vad jag kan ana. För har de inte börjat sätta upp chiliser tre månader innan. Då är de riktigt illa ut. Oavsett om den nivån rekurserar eller inte. Ja, det. Ja, det... De måste ju givetvis anpassa sig efter för var de ligger. Sen är frågan hur långt de är och att alltså det där kulisser, ja inte... det beror ju på hur produktionsschemat såg ut. Det är det blev väldigt mycket antagande och antat det just nu finns tre kulisser färdigbyggda på, eller nästan till färdigbyggda på Pinewood. ja Problemet är ju att antingen nu tänker jag bara, det behöver inte vara bond, det kan vara vad som helst. De kan antingen tänka, okej, okay, nu måste vi börja om med helt och hållet. Vi har kulisser på gång, vi har platser på gång. Det kommer vara jävligt dyrt. Vågar vi satsa på att börja om på nytt med tre månader kvar, eller ska vi försöka utgå från förutsättningarna? I sådana val... Att kulisser, att kulisser är på gång, det är inte oro för. Det är bara att styra om i sådana fall. Ja. Oh. Uh... Det är väl snarare om... Det är mer oro för... Det är ju att vi får respektrum snarare att det finns... En kuliss som har kostat sjukt mycket pengar. Och de står inför valet. Ja, ah, men ska vi ta dit Power Wade och låta dem bränna ner Eller ska vi börja om på nytt? Och, och det är också om de har, är... långt gånget i förhandlingar med... Andra inspelningsplatser. Och då är frågan... Okej, okay, vad... Uh, vad, vad har de för möjligheter där vad är det för typ av platser mm. och så vidare jag tror ändå att uh, sådana saker kan man lösa alltså kulisser som man har lagt en massa pengar på att bygga upp det är ju en ren ekonomisk fråga men jag tror ändå att man kan lösa inspelningsplatser betydligt lättare och försöka styra om det och spela in på andra platser ja oh. Med den eh, stora brasklappen att det kan komma att bli förskjutningar om man får rucka om en del schemat och, och så vidare. För att det inte gå att lösa de platserna, eh, de tiderna som man vill. Så är det ju. Och samtidigt som vi pratade om i början av det här avsnittet att vi kommer ha folk på Universal, Annapurna, MDM som kommer sitta och räkna varenda mynt som läggs på den här filmen. Och när det gäller antingen pengar Eller att vi ska ändra någonting rent kreativt Så tror jag många i Hollywood istället väljer det billigaste alternativet Alltså köra på vad som redan är planerat Om det nu är något planerat Det vet vi inte om Dennebo vill har hoppat av såklart Men stå alternativet Mellan att de antingen börjar om på nytt Och det kostar ett antal miljoner till Eller fortsätter med det som redan är Med nya finansiärer Ja då kanske de väljer det förstnämnda alternativet Ja och X antal miljoner lär ju definitivt kosta. Frågan nu är ju ska vi låta, hur mycket ska vi låta det kosta? För pengar kommer det alltid kosta. Mm. Men då är ju också... Det, alltså, om man tänker sig in i det scenariot nu som... Som man ändå målar upp att eh, produktionen är ju ändå igång så att säga. Då finns det ju ändå... Om... Eh, så länge Boyle och eh, Ion inte liksom har... Eh, blivit ovänner så att de alltså, så att de hatar varandra då finns det ju faktiskt ändå en möjlighet att Barbara och Michael säger till Boyle att tråkigt att det här inte går var det nu en beror på det vet vi inte eh, skulle vi ändå få använda ditt manus alltså att Boyle och Hodge har credit för det såklart eh, för då är ju inte problematiken lika stor längre uh, Nej, sorry, men då är frågan Kommer de få in någon regissör som vill arbeta från en annan regissörs vision och manus? Den personen kanske säger ja. Och sen kommer personen ombord och börjar ändra kors och tvärs som Ward Forster gjorde. Det är mycket om här, ja. alltså, visserligen. Absolut. Men... Ja, det är såklart. Det är bara om nu. Vi, vi har ju ingenting. Liksom, men det är därför det är att jag tror i vilket fall, eh, vilken regissör än blir så känns det som att nu är det en... Nu är det en Gun for Hire som ska in igen. Ja. Ja. Och det var länge sedan vi hade det mm. i Bond så det är kanske inte så dumt. Nej. Ja. Det, är ju liksom, det är ju gamla, gamla visam bomb. Bond. Liksom. Jag tror ju att det här är ett beslut som förmodligen har kommit... Om inte idag så kanske det kom igår. Jag tror det här ligger väldigt nära i tiden och att ingen just nu har riktigt koll på vad som kommer ske. Men... Eon har nog någon form av backup någonstans. De måste ändå ha tänkt att oh. går det här åt helvete så har vi någon vi kan lita på. Och eh, jag tänker också, är de så pass långt gångna i planeringen så att, eh, alltså med sätt och liknande så att det kostar helt enkelt för mycket pengar att börja om på nytt. Om man då ska gå in på det ekonomiska som vi är inne på tidigare om de vill ha det billigaste då är det ju inte helt osannolikt att de hellre kasta pengar på att på Boil för att lösa hans... Manus som får använda det än att kasta pengar på början från början. Vi får hoppas det. Och sen kanske det är så att han inte tillåter dem. Eller att han, det var hans idé. Det är bara hans fullskulja-idén. Full ja, så kan det vara. Ja, att han har en viss stolthet som inte... Som inte går att köpa så pengar. Nej. Men jag... Ja, jag vet inte. Jag är ändå någorlunda... Jag ska inte säga optimistisk. Men jag är i alla fall någorlunda... Eller jag är ju optimistisk men det, det känns fel att använda det uttrycket just nu. Men jag är i alla fall någorlunda optimistisk till att jag tror ändå att de inte sitter allt för ja. mycket i det blå skåpet, Utan att de ändå... Då att, de, att de inte sitter där och är helt körda med sets och allting. Uh, jag tror inte det panik. Nej, exakt. Och det känns också som det där fall som vi hade med Spectre med, där de hade byggt upp en helt broder... Det känns också lite som ett extremfall ja. någonstans. Ja, där var det ju i och för sig inte att bron var byggd redan, Men det var att den gick, alltså byggandet gick inte att stoppa. Eller något sånt. Ja, exakt. Och där jag, kan jag tycka att å ena sidan. De borde ha lärt sig av Spectre. och allt problem sådär. Å andra sidan. Var det så pass illa nu att de var tvungen att. Att bara att, att lämna själv. Eller att han fick sparken. Då är det ju inte bra att filmen så går i produktion oavsett. Mm. Nej. Och då är ju frågan Hur såg produktionsschemat ut för, för Barn 25 Alltså vil, vilka Om inspelningen skulle börja 3 december Vart skulle de börja och så vidare ja. För om det är så att de största sättsen skulle vara Mot slutet och Kanske inte ens de har påbörjat ja. Byggats mer än att de är någorlunda i ett planeringsstadie eh, Men det är ju som sagt spekulationer Ja, det vi vet är att Danny Boyle gjorde sin sista dag På inspelningen av Beatles-filmen i mitten på juli och att han sa att han skulle hoppa in i Bond 25 direkt efter. Så att vi kan väl anta att mellan tummen och pekfingret har han jobbat på Bond 25 aktivt i lite drygt en månad. Det intressanta är ju att det här, det här har ju hänt förut. Bara att det, det, det skedde mycket tidigare i produktionen så det var inget problem. Och det har blivit lite bortglömt. Men jag vet inte om ni minns det men att han heter Roger Mitchell va? Inför Kronosålders. Ja, han var ju ja. faktiskt inne i produktionen eh, och jobbade tillsammans med Ion. Fast han lämnade produktionen något år innan ja. eller mer kanske. Eller, jag minns inte. I samband med premiären till Sinoreallämnaren. Så han var ju med och byggde på idén att det skulle bli en uppföljare. Va ja, var det så tidigt han var inne? Ja, det var 2006-2007 årsskiftet då. Ja, men om, om Boyle bara var inne på en månad... då blir jag ännu mer optimistisk för på en månad i alla fall i formen där vi snackar om med sets, på en månad hinner de inte göra så jävla mycket. Ja, han personligen har ju varit med. Men... Ja, exakt, men jag menar om på den månaden så ska det tas fram design som han ska godkänna, det ska rita om. Han är... Bara den biten tar mm. ju väldigt lång tid och att det är grönt ljus till något. Jag tänkte nämna det i början av det avsnittet att jag var förvånad att vi inte har läst något på Instagram eller Twitter på någon som har sett någon ur bon var på något exotiskt ställe och ta kort Eller att vi har sett någon ur bondproduktionen produktionen lagt ut något För jag minns Infospector och Skyfall Så såg vi Gary Powell var lite på Instagram och la ut grejer kors och tvärs och så där, Att han var i rum och han var där och där Inget sånt har ju varit den här sommaren Och det tänkte jag ta upp Men att det kan ju vara så enkelt att ingen har sett Om finna tänkt på personer eller vad det nu må vara Men det kanske var en indikation att allt inte har stått rätt till Ja, och så är det i efterhand är det ju. Känns det ju så onekligen. Men ja, nej, jag vet inte. Det blir ju. Jag tror ju som Emil lite, grann att det är inte så mycket som kan ha gjorts på. Alltså så mycket som är irreversible. Nu har jag inte det. Oåterkalla ska jag säga. På en månad. Känns ju inte så, så troligt. I alla fall inte en hel bro i London liksom. Nej, men ja, exakt. Om, det är, om, han, om han har varit där en månad och varit i eh, pre-production i en månad så tänker jag att då det, kan det inte vara så fantastiskt mycket som är i alla fall inte reversible till en rimlig kostnad. Nej men exakt, och då får man ju hellre, jag tror ju, jag tror ju att, eller jag, jag hoppas och tror att de har lärt sig läxan liksom från Spectre att de kanske inte, om de nu har en, en sätt som, som ni har pratat om och kanske inte har byggt det, det har de inte men att de har planer på den och kanske har betalat vissa och så, då kanske de Tänker att ja, men vi kanske tjänar ändå på att göra en bättre story Och inte försöka väva in allt i det, det som de kanske gör Men det har, samtidigt är ju manus och står väldigt lågt prioriterat i Hollywood När det kommer just till pengar Det är liksom det, är stort, jo, det, är det första de kan börja rucka på är i manus Så länge de har bra effekter och vad det nu må vara så att... jag, bara, jag bara hoppas att, Bond, att Babs och, och Michael äh, tänker på det på ett annat sätt kanske Ja men samtidigt som sagt med nya finansiärer Vem vet Jag, jag tror personen tror inte att det är någon fara På det sättet Jag målar bara upp ett scenario att om Det är så att de har betalat personer kors och tvärs Och börjat letat saker och börjat på Så är det ett jävligt stort maskineri De måste sakta in och kanske börja om på Så jag får hoppas Att de har en plan B utifrån det här skulle hända För eh, Manuset började de har jobbat på det här med i åtminstone ett halvår, om inte längre. Ja. Så någonstans är de ju ändå igång, även om Boyle kanske inte har varit på plats för en månad sedan. Och om, om man, ska, man kan ju se det också positivt <här> ur den syfiken, just som, jag minns inte vem var som sa det, men att det är bättre att han lämnar än att de går in i en produktion där som av någon anledning inte blir bra. Mm. Och, och gör en Disney och eh, bryter med regissören halvvägs in i inspelningen istället så är det ju ändå på ett sätt bra att de. De lämnar nu. Ja. Är det är redan en månad efter. De har nu arbetat tätt i en månad, mm. vilket är ganska kort tid. Och redan där så är det någonting som har skett som gör att det här inte funkar. Det håller jag med om. Mm. Och det här borde de ju gjort med Lita Worry i, i dynade dig redan. Så att... Ja, mm. Mm. det är trots allt tre och en halv månad kvar till inspelningsstart. Ja, det känns ändå, det tänkte jag på direkt när det, när det kom, eller inte direkt men nästan direkt efter. Att det känns ändå, jag känner mig ändå mer optimistisk än om det var såhär andra december, nej Boyle hoppar av. Ja men då, är det ju, då blir det ju en uppskjuten film liksom känns som. Och de lär ju har haft, innan Danny Boyle blev klar så lär de ha haft ett antal namn som som är i vart fall, som de iallafall har i alla fall pratat med som de kan ringa upp och fråga om de är sugna baserat på oavsett vilken manus det nu än blir om det är Boyles manus eller om det blir Paris Wade's manus eller vad det nu än blir i alla fall att de, har, de vet vilka de ska ringa i alla fall. Exakt, och jag, jag tror också att det är bättre att han fick lämna i dag än att han lämnade imorgon eller på torsdag. Ju tidigare desto bättre så klart Och jag är inne, mm. inne på ert spår att det är positivt ändå. Att, ja, tur att det sker nu. Jag menar, vi måste komma ihåg att Sam Mendes hotade att hoppa av sommaren 2014 av samma anledning. Och det gjorde han ju inte på något och ont. Men att snacket har ju varit där förut. Ja, Mark Forster också på väg och. Sluta. Han var, ja, exakt. Så nu blev det att de fortsatte. Och man kan argumentera för att deras filmer inte blev superbra. Av den anledningen att de faktiskt höll sig kvar. Så det kanske är att vi får en fantastisk spånfilm tack vare det här. Att de liksom, för vi sagt så många gånger att Eon är bäst under press. Och nu är, de, nu är det jävlar mycket press på ja. Nu är det kall och svett. <laughs> alltså, alltså är, det, är det liksom... Var det, var det pressat efter... Ja, men, efter The Man with the Golden Gun när Harry Saltzman hade hoppat av eller sålt sin del och varit pressat efter Die the Day när den filmen, inte floppade ekonomiskt men kritiskt och um, nu då är, ju, alltså, då är det ju en helt annan nivå liksom. the, the stakes have gone way up, känner jag Babsan sitter på sitt kontor, funderar över vad han ska göra sneglar upp mot bokhyllan ser ryggen på Lonely Twice stirra mot henne. Exakt. Det känns som att vi inte har varit så här nära Lonely Twice på länge. Det känns som att Persephone har den idén att det är det som är deras manus. Chatterhand kommer. Shatterhand. Och vad gör precis? Vad gör man om man har problem, om man inte riktigt vet Var ska vi ta vägen? Go back to Fleming. Always go back to Fleming. Yep. Jag tror att Barbara sitter just nu, inte kanske just nu, men hon sitter på sitt kontor och tänker vad hade Kubbe gjort? Ja, det, ja, jävlar. Ja, de sitter bara och tänker vad hade pappa gjort Åh, oh, Ja, det har ja, det hade ja, ju gås ut Vad hade Cabby broccoli gjort? Han hade ju bara dragit näven i bordet och laddat spagettetten hela produktionen. Nu har den där jävla idioten Danny Boyle dragit. Ja, då kör vi en då vi en chatterhand. Alltså de krisamtalen som pågår just nu på <laughs> på ja. Pinewood och jävlar. Jag kan verkligen ja. se Barbara och Michael sitta framför varandra och bara så här, Nej, men alltså, titta på varandra bara. Ja, precis, titta ja. på varandra och sen, men sen det som är det som jag ändå har lite förhoppning är att alltså Barbara känns hon är så jävla handlingskraftig mm. så att nu, ja, hon kommer inte sova på, på veckor nu nu är det bara, nu är det jobb det här är hennes, bond är hennes bond är hennes liv, det är hennes hjärteprojekt, det är hela hennes familj, hennes papp, allt liksom ja, det är hela hennes arv liksom ja exakt, det här mm. nu jävlar går hon igång på alla cylindrar och samtidigt, och samtidigt så vet man inte för Danny Boyle kan ju lämna lämnat produktionen För en vecka sedan Och de har arbetat i en vecka på att lösa det här Och sen så eh, Om ett par dagar så får vi en ny nyhet För de har redan jobbat på det här under flera dagar Alltså det känns ju också som eh, Jag vet inte, som du sa Barbara Buckley känns ju som en Väldigt handlingskraftig producent Som mm. inte skyr några medel liksom För att få igenom Och lösa problemen tror jag Jag tror att det viktigaste för henne är ju att liksom få, få igång filmen och få igång en bra film Exakt det är liksom det, det hon jobbar för dag och natt. Hon kommer ju inte sova förrän hon har en regissör som ni sa. Det är liksom... Nej det. Och jag tror att vi när som helst kommer föra vem som är nästa... Alltså nya rekursören, det, det kommer ske när som helst. Om inte annat för att det ska vara förtroendeingivande. Bara signalera ut att ja, men det är lugnt. men Danny Boy lämnade men vi har den här personen istället. Så sitt ner i båten. Vi löser det här. Jag tror det kan vara viktigt för... Alltså distributionsbolag Allihopa bara att Sina det ja, men men det är lugnt. Så att ja. om det inte kommer ikväll Så kan jag nästan garantera garanterat Att det kommer komma under veckan Om de nu vill hålla 3 december som någon form av startdatum Ja absolut Och jag tror också att det är liksom Ja men alltså Jag, jag tror ändå att det är Ja, det, det, kommer nog, det kommer nog gå ganska snabbt nu i alla fall med att få till en ny regissör. Ja Eftersom de redan har, de har ju sovrat terrängen liksom och sonterat ska jag säga. Um, så de, har ju, de står ju inte helt med byxorna nere. De har ju varit det där i femtio år, de vet vad de håller på med. Exakt, exakt. Samtidigt lär de inte vänta för länge heller med Nej. att in en ny regissör de, de är nog ganska bekväma att ta. Tredje valet om det inte ja. Snabbt går att lösa första eller andra valet Bara för att få in en regissör eh, I eh, preproduction Ja men det värsta som kan hända är ju att de Är instabil, det spelar ingen roll hur instabila De är inåt i produktionen Det värsta är värsta när det börjar ryktas utåt När folk runt omkring får hjälp på att Det inte är som det ska vara Det är då folk blir oroliga och det är då Dålig media är Och jag menar de måste Lappa till det så fort det bara går, går Och därför så kommer det komma något positivt, kanske inte ens en regissörsnyhet utan bara någonting att ah, men, det är bra, det kommer funka ändå. Ja, men det är ju lite som, som du sa Rick, jag vill knyta tillbaka till det att det är liksom hennes, speciellt för Barbara men också för Michael men ännu mer för Barbara kanske, att det är ju hennes hjärteprojekt och hennes arv. Och det är liksom som, det är som att hon vaknar mitt i natten av att huset brinner som hennes familj har bott i i hundra år. Då försöker hon ju släcka. Hon går ju inte där och lunkar iväg liksom och ringer brandkåren, utan då är det ju fullt öst för att för att släcka det liksom, och lösa problemet. Lite sådant känsla tror jag det är, även om det inte är panik. så. Eller har hon någon brandkårringar? Alltså, jag tänker så här, vem i brandkåren är? De har ju stor familj. Jag menar, är det är Sam Mendes, är han brandsläckare? Eller Den nya regissören är ju brandstläckaren. Vem är ja. det? Vem ringer hon? Jag tror att det är Martin Camden. Jag tror fortfarande att det, jag tror att det är... Jag tror varken det är Sam Mendes. Han har för stort ego att komma in så här nära den på. Han har andra grejer för sig säkert. Martin Campbell tror jag inte heller för att han har grejer för sig också. Och jag tror att han känner sig lite färdig med bond ändå. Den som kommer ta över nästa bondfunn är någon. Antingen är det eller så är det någon vi inte har snackat om. Ja, jag tror också det. Jag tror inte heller på Martin Campbell och... Jag, jag, jag, Sam Mendes känns ju i alla fall Mer sannolik, Men jag tror inte heller det Nej, inte så nära näring på Jag tror det blir någon Någon yngre förmåga de kommer plocka in Vem det nu är det har jag ingen aning om Och det, För min del spelar det mindre roll just nu För att hela den här Pre-production, produktionstiden Som vi nu kommer att förfölja Förhoppningsvis under det kommande året Kommer kännas så speciell För vi kommer att veta om att många av dem som jobbar på filmen skulle inte jobba på filmen egentligen Nej exakt Och det känns som att allt vi kommer få uppleva från och med idag Fram till vem på november nästa år är en bonus att... En helt ny produktion liksom ja, exakt Det är som att Boy lämnar, Månsfattaren lämnar Men Bond rullar på ändå Ja Så det kommer vara väldigt speciellt att följa den här produktionen ja, ingen är ju större än Ingen är ju större än själva Alltså ingen är ju större än Bond Nej Varken regissör eller skådis Bond rullar på ändå Ja, det. Ska vi använda det som slutord, eller har ni någonting mer att säga om hela den här soppen? Nej, jag vill bara säga att David Arnold ska tillbaka också. Ja, det är möjligt. Jag, tror, nu, jag, jag kan säga så här: Om det är någonting som kommer ur här, så är det att David Arnold är tillbaka. Ja, han är ju en, alltså det, det känns ju som apropå brandmän så känns det ju som att det är jag inte oroligt för att de har brandmän om man ska använda en brandman som en slags eh, titel på dem som ska komma in och rädda men då känns det ju som att David Arnold är ju första brandman på något sätt att ja. komma in och bara styra upp Han är en hel brandkår när det kommer till eh, musiken Ja men exakt, exakt ja, Första brandmän är ju Purvis Wade Jo, i och för sig, men jag tänker det, alltså, i form av liksom, familjen så är ju David Arnold ändå mm. dem. Som står först i ledet om man säger så. Purvis och Wade, de blitst inkallas från sin nya semester för att mm. åka till Pine Studios just nu i en limousine. Tänk er mm. när Bond och M åker genom London till Mörneverdice när de är flankerade av polismotorcyklar. När de åker så här, de Purvis och Wade sitter just nu med barbo och broccoli, dricker bourbon och snackar idéer i London i en bil. Ja, ja. Och det guppar, det guppar lite ja, uh. Purvis Wade är Bond-seriens motsvarighet Till italienska brandflyg Aha, ja, <laughs> Och David, David Arnold blir återkallad Från fiske fiskesemester upp i Skottland eller något. Han får liksom komma tillbaka Lite nyvaken och, ja, Då får vi väl börja jobba då Ta med i gitären och kom hit nu för fan Ja exakt, nu ska vi skriva musik Broccoli-flora, where the hell have you been? Enjoying death, kommer man. svara <laughs> Enjoying death Exakt, Nej, det känns som att Perverse Wade, som du säger, de är nog första brandmän Men sen kommer nog David Arnold, Dennis Gästner, Gary Powell, den liksom den divisionen av folk liksom, som ändå har jobbat mycket på bond. Mm. Ja, det, det, det är ändå Jag vet, inte, det är ändå tröstande någonstans. Man, om man antar att eh, om vi spekulerar att det är Perry Wade som vill gå efter deras manus. då är det någonstans tröstande att, att man vet att babsan. Det första samtalet hon ringde Efter de faktiskt hade fattat beslutet De satt i mötet och fattade beslutet Det var att ringa antingen Paris eller Wade mm. ja. ja, det känns Ja, jag får en bra känsla i kroppen När jag tänker på att det är någonting i görningen just nu Som bara är positivt Alltså om det är så här, om man säger att För vi, vi får väl anta att John Hodges Antagligen, han är också borta såklart Om Danny Boyle har försvunnit mm. Och Mark Tilsley kanske försvinner Då, då får man ändå tänka Lite positivt att vissa kommer ju kanske tillbaka då Dennis Gasner. Eh, Purvis Wade ja Kanske mer troligt att David Arnold kommer tillbaka också De har vi i och Ja i podden ja, exakt. Gary Powell och allihopa Ja, att David Arnold kanske kommer tillbaka <laughs> Eftersom Jag vill, verkligen, jag tror inte Newman kommer tillbaka, han är ju långt ifrån Boll 25, <laughs> känns det som det, det, det, Tänk att Danny Boyle sa, jag tycker vi borde Thomas Newman som regissar uh, Nej, vad? Sticker det från Danny Boyle Du sparken <laughs> <laughs> Ja, det kanske var det som Creative Differences, han ville ha Thomas Newman som kompositör och John Logan som podden. Ja, nej men alltså David Arnold ska ju tillbaka så är det bara. Ja. Styra upp det här. Mm. Och eh, nu tycker jag vi stänger den här affären faktiskt. Det tycker jag, med jag vet inte heller mycket mer vi kan säga. Alltså. Det där blev mer spekulation än vi hade i min vildaste fantasi. Ja, men det var ju för en jävla skitboil som försvinner och bara drar. Det var hans fel ju. Och det är extremt grundlösa, eh, grundlösa spekulationer också. Ja. Där vi hade tänkt spekulera om den, så här, det har varit rykten och sådär. Nu, nu har vi suttit en timme och spekulerat om saker vi inte har någonting. Nej. Alltså ingen aning om någonting. <laughs> oh. Ja, då blir det, en, det är roligt då, då om två månader så gör vi väl en till på en 25-podd. Ja, vi får göra det. Vi är ju tvungen. Ja, <laughs> <laughs> oh. Vi tar och klappar ihop den här podden nu i alla fall och vi får börja med att tacka er lyssnare som har eh, lyssnat på det här avsnittet och eh, är med oss på lite med exakt med oss på vår eh, resa under det här avsnittet och som förhoppningsvis också är med oss på resan under hösten med en massa nya avsnitt. Eh, och då kan vi också slänga ut att har ni någonting som vi, ni vill att vi ska snacka om så skriv till oss antingen på sociala medier Facebook, Instagram eller Twitter eller för all del skicka ett mejl till tidfrådpoddet eller bara allmänt själv eller vad ni nu än vill skriva för skriva till oss så tackar vi också Thomas Drugg och Anders Freid på agentonr7.nu och from Sweden love och eh, Anton som klipper Och tack till dig Rickard som har gjort eh, avsnittets logga Jag fick också eh, Blixting kallas mm. Yes, du var den här poddens Brandman <laughs> <laughs> Ja, vi har myntat ett nytt uttryck <laughs> Yes Men har det fint så länge eh, Så hörs vi igen Ja, vi hörs på sociala medier För där kommer det eh, klinga till närmaste veckan känns det som vilka jävla veckor vi har framför oss, vilka dagar, vilka timmar. Oj oj oj. Ja, vi hörs och ses. Tack för idag och kul att vara igång. Tack kära lyssnare och poddkompanjoner för att vi är så jävla grym. Tack hej